Jó legyet. Ma 2018 május 11-e péntek van, három hét még az előttünk lévő beleértve azt a pünkösdi hétvégét, amikor is hétfőn, kedden és szerdán nem lesz élő lebonyolítások egy fejancsi. A jövő héten megyünk a következő hétből hiányzik három nap, majd még egy hét. Ha azt mondom, hogy őszinte leszek, akkor az azért, teljesen rossz szófordulat, mert szerintem az a természetes hogy az ember őszinte, tehát ezt nem kell külön hangsúlyozni. Hozzátéve, hogy ezt meg a Kálmánnal kéne hogy van-e olyan szó, hogy kihangsúlyozni. Szóval van bennem némi... Olyan fura érzés ezzel a három hónappal kapcsolatban, belejött, hogy ezt én akartam. Amióta csinálom a rádiót, három hónap, amit egyébként magam tettem lehetővé, tehát nem arról volt szó, hogy eltávolítottak, még soha se volt. Utoljára akkor volt, amikor szerelmi bánatomban elindultam Dél-Afrika felé, és aztán elakadtam Ugandában. ban Az se volt szerintem három hónap az inkább olyan két hónap körül lehetett. De tudom, hogy jó döntést hoztam. Attól még lehet bennem izé. És tegnap, a tegnap egy egészen fantasztikus nap volt. Nehéz azt megmondani, hogy az Isten miért dönt úgy, hogy az ember egyik napja ilyen, a másik napja meg olyan. Ami a Kejfej vonatkozó tegnapi tanulság az az, hogy én április nyolcadikáig szerintem úgy csináltam a kejfejjancsit, ahogy csinálnám kellett. Lehetett volna valószínűleg másféleképpen is csinálnom, de szerintem jól csináltam. Amit április nyolcadika után tettem, szerintem azt sem tettem rosszul, ami a három hónapot illeti, az pedig egy egészen kiváló döntés. Hogy mi lesz szeptembertől, Könnyebben tudom azt megmondani, hogy milyen nem szeretném, hogyha lenne a Kejfei a szeptembertől. Tegnap egészen véletlenül belefutottam Orbán Viktor beszédébe. amely nagy hatást gyakorolt rám. Egyszerre jutatta eszembe a kisvárosi Rackendrolt, és egyszerre jutatta az eszembe azt a történetet, amely valamikor megtörtént velem, amikor egy társaságban arról beszélgettünk, hogy annak a társaságnak az együttműködése, játékszabályai amely szerint ott mi viselkedtünk, az vajon megváltoztatható-e, vagy sem. Amikor a házigazda odajött hozzám, a történet nem így történt, de eredeti formájában nem mesélhetem el, odajött hozzám, és azt mondta, így marad. Gyakran szoktam élni azzal a példával, mert ez egy jól leírt példa, amikor azt mondja, ez ugye a labdarúgásból vett hasonlat, hogy az egyik csapat rákényszeríti a saját stílusát a másik csapatra, amely ezáltal nem tud kibontakozni. Aki nem ismeri a focit... Azt tudom mondani, hogy mondjuk letámadják a játékosokat és nem hagyják őket szabadon labdát kezelni, tehát szorosan rátapadnak az ellenfél játékosaira és szabályosan szabálytal megpróbálják őket permanensen szerelni és permanensen sakban tartani a szoros jelenlétükkel. Ez egyáltalán nem biztos, hogy ennek a csapatnak a győzelméhez vezet, de egy olyan csapat, amely hozzá van szokva ahhoz, hogy labdákat szabadon vesz le, és hogy a játékosai másfél méteres környezetében nincs állandóan egy másik játékos az ellenfél csapatából, ez könnyen megzavarhatja. És egy megzavarodott csapatot könnyebb legyőzni. Itt persze meg kell állnunk azonnal. A kérdés ugyanis az, a saját életünkre úgy tekintünk-e, mint egy futballmeccsre, tehát egy versenyre, egy alapvetően győzelemre menő játékra, vagy pedig az életünkre úgy tekintünk, amely hétköznapok sorozata, amiben vannak labdarúgómeccsek, a szószoros és a szóátvit értelmében, de nem minden nap kalapácsvetésben, labdarúgásban, skanderben mérjük össze az erőnket mással, nem versenyként éljük meg az életünket. Amiről én is most beszélek, ez nem Magyarországra vonatkozik, ez bárhol így lehet. Természetesen minden országnak megvan a maga szokása, megvan a maga történelme, a maga hétköznapja. E én Magyarországot más országgal azért nem tudom összehasonlítani, mert Magyarországon kívül... És most azt sem mondhatom, hogy nem értem olyan tartósan, mint Magyarországon, mert ahhoz, hogy ezt a mondatomat befejezzem, ahhoz párhuzamosan kéne élnem két országban, mondjuk itt és Szlovákiában, itt és Romániában, itt és Ausztrá... Ausztriában, vagy Ausztráliában, itt és Ukrajnában, itt és Szlovéniában. De hiába van pár kilométerre tőlünk az az ország, hiába olvasom a sajtóját, hiába hallgatom a rádióját, hiába ugram át oda egy napra. A hétköznapjait azon a módon, ahogy a hazám életét megélem, nem tudom. Hozzátéve persze, hogy passzív rezisztencia vagy bármi másokán a saját hazám életéből is megpróbálhatok kimaradni, de a saját országom életéből azért nem tudok kimaradni, mert ha éppen passzív rezisztenciát folytatok, fejemet a homokba dugom, akkor is ott élek. És hogy egyik szavamat a másikban ne öltsem, ez onnan jut az eszembe, hogy tegnap Orbán Viktor egy látszólag nagyívű beszédet mondott. Azért mondom, hogy látszólag, mert ő maga szentül meg volt arról győződve, hogy nagyívű beszédet mondott. Én pedig egy győztes beszédét hallottam, aki egy olyan embernek, aki arról vitatkozna, hogy változtatna a játékszabályokon, oda megy hozzá, és a fülébe sugja, így marad. Mondhatnám azt is, hogy így ebből marad, de annak nincs értelme. Nem fogok gúnyolódni Orbán Viktor szövegén, nincs rá okom. Talán szóba jön, talán önök szóba hozzák, hogy mi mindenről beszélt ő, hogy hogyan fogja felzárkóztatni az országot ide és oda, hogyan fog ilyen vagy olyan multinacionális céget idehozni, illetőleg hát azt mondta, hogy majd felzárkóztatja, hogy idehozza. Azt az utat? Amely odavezet, tegnap egy tízes skálán egyeses érzékeltette. Megnevezte a célt, és azt mondta, elérjük amely mögött az a magabiztosság volt, hogy harmadszor nyert, és aki Magyarországon egymás után harmadszor nyerni tudott, az más csodákra is képes. Sok mindent elárul az a szöveg, ami arról szól, hogy 2030-ban pontosan annyit lesz hatalma, mint amennyit ellenzékben. Így ugyanis egy gyerek beszél, aki egész egyszerűen egy társaságban feloszt olyan dolgokat, amelyeket nem érdemes felosztani. Aki voltál szerelmes, az tudja, hogy létezik egy olyan kapcsolat, ami egy hónapig tart, mégis egész életében arra emlékszik vissza az ember. Én tudom, hogy miniszterelnöknek lenni és szerelmesnek lenni két különböző dolog, pontosabban nem tudom, hiszen szerelmes már voltam, miniszterelnök még nem voltam, és valószínűleg nem is leszek, de mégis azt feltételezem a tévedés minimális kockázattával, hogy az az ember, aki arra fog olyan fogalmazást tesz, ami magyartalan. Tehát úgy fogalmaz, hogy egy bizonyos időpontot azért jelöl meg, mert abban az időpontban ő felezésbe kerül a hatalmon és a ha nem hatalmon levésről, ő valójában nem az országról beszél, hanem magáról. Én értem azt, hogy volt olyan ember a történelemben, aki azt mondta, hogy az állam én vagyok, De ennek magyar mestest, megtestesülésével tegnap nem tudtam és nem akartam mit kezdeni. Meghallgattam, hogy hogyan reagálnak az ellenzéki pártok, azon halára szakta magam. Ami pedig Orbán Viktor beszédét illeti, azon gondolkodtam, hogy ha visszatérek, ha visszatérek szeptemberben, ide is a tévébe, milyen módon kell majd nekem foglalkoznom a világgal és magammal, magammal és a világgal annak érdekében, hogy olyan érvényes üzeneteket tudjak leadni Önöknek, amiről utólag elmondhatom, Kejfej Jancsi, minden, amit az aznapról tudni kell vagy érdemes, a Hallgatók és Fiala János műsora. Ma a 2018. május 11-e péntek, van a pontos idő, egy perc lesz, 4.18, fél nyolctól Tiborral, 8-tól Karácsony gergely fél 9-től Bácskai Jánossal, 9-től pedig Donát Lászlóval beszélgetek. A műsor országban akkor fél 10 körül ér véget, az elkövetkezendő negyed órában pedig önökkel beszélgetek, ha felhívnak. 061 489 0999, valamint 063677 1161. Elmondom még egyszer, 061 4-es 0999 és nulla a harminc hat ha van mire. A 2018, május 11-e péntek van a pontos idő, 2 perccel múlott, negyed nyolc, ez a Kejfej minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, hallgatók és Fiala János rádiomisora. Minden a kísérleti műsor, minden nap utolsó adása A műsor 14 éven aluliaknak nem, és felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott. Két telefonszámot ajánlottam a figyelmükben, részint az ügyben, amit elmondtam a műsor első fél órájának első felében, részint pedig bármivel kapcsolatban, ami önöket foglalkoztatja, vagy úgy gondolják, hogy megosztanák a nagy érdeművel, saját magukkal, a környezetükkel és velem. Ehhez két telefonszámot ajánlottam: 061, 4-es, 8-as, 9-es, 09-es, 9-es, 9-es, valamint 063 677, 1161. was only 18 years old it was the youngest of nine children never spent a night away from Latsz gyere be egy pillanatot! Itt van egy e-mail, ez légyes oldalas, de hogyha elhalkulnak, ugye lefelé kell húzni. Kiveheted. king george l and chopper road passengers boarded bus 14 a in the aisle next to the driver i've dealt my dish name and the last thing that he said on earth is, God is On the Nem kényszer a disznótor, de azért elmondom még egyszer a telefonszámokat 061 4890 06 Amit én szerettem volna elmondani, amit fontosnak találtam, az ennyi lett volna Ha önök bármit mondanak, ahhoz lehet, hogy hozzáfűzök még valamit de végül is nekem nem kötelességem beszélni a rendelkezésemre álló teret. Úgy is lesz kivel miről beszélni, fél nyolctól Navracsis Tiborral, nyolctól Karácsony Gergelyel, fél kilenctől Bácskai Jánossal és kilenctől Donát Lászlóval. 061 valamint 06 A egy But Israel says that did not know that his wife and child were in the car They were all road Against Thomas on Tuesday And two days later Hamas shot back And killed five Israeli soldiers So thousands dead and wounded On both sides Most have been Middle Eastern civilians They took their children full of hate To fight an old man's war And die upon the road This is our land We will fight with all our force Say the Palestinians and the Jews Each side will cut off the hand of anyone Who tries to stop the resistance If the right eye offends thee Then you must pluck it out Then Mahmoud Abbas and Sharon have been lost Out along the road to peace Once Kissinger said We have no friends America only has interests now our president won Jó reggelt kívánat Jó reggelt A hétfői balesetünk A most jártunk először a Tixigammal Ez volt az első Ilyen együtt És és sose gondoltam volna magamról, de tartottam ettől a szakasztól. Tehát, hogy életemben először volt olyan, hogy kvázi ok nélkül, mert ugye most nem számíthat az ember minden nap balesetre, nem mint egy vizsgára készül és az ember tart tőle, hogy így az ember nem tudja miért, de benne volt a gombót a torkomba. Furcsa érzés volt, nagyon. És mi abolt? Túljutott rajta. Túljutottam rajta, de tényleg kíváncsi leszek, hogy ez mennyi ideig van bennem, olyan, mintha a boxzóba benne lenne egy ütés nem, ér nem érdemes. Tehát hogy mondjam, az, hogy ön ezt megérte. Tehát magamból indul, aki én az elmúlt időben kifejezetten tettem annak érdekében, amikor elmondtam valamit, és azt mondtam, hogy ez tisztára olyan, majd mondtam egy olyan hasonlatot, amit sose értem meg. Tehát mond HP, aki nem azonos Oros Horváth Péter egy, egy konkrét dolgot, majd elmondja, hogy valószínűleg, vagy így élheti meg a a az ökölvívó is. Nekem unti elegendő az ön példája. nem kell ahhoz egy hasonlatot választani, amit egyikünk sért megáll én is azt gondolom. Erről meg az jut az eszembe, hogy tényleg 30 km-es sor volt az m ami egyébként teljes mértékben az útkezelőnek és az útfenntartónak a hibája. Nem az, hogy most karban tartják, hanem az, hogy korábban nem tartották karban, ez pedig az állam hibája. Vagy tévednék? lost hat so when the a the saddle, I rode you in the dust. Held your hand to the heavens, pulled your heart to the earth. There was something that blinded me more than a mist and the breath of the cottonwoods, but not yet. And you rode the maple dance all days and go to another's embrace and I bit the flowers from your wrist corsage you walked to slowly to slowly waltz with that girl from Whittest Grove oh I followed you to the river egy telefon még belefér egy mi gondolják meg, mert aztán egy telefon se fog már beleférni And you grabbed and shyly held me Against the stone cool well In your hand was a glass You held the ice against the night And it dripped and it sparkled And I laughed a wish Before it all slipped down the dark tunnel well I heard it melt quietly And I looked at you, Még mindig at you. nem sokáig. Még mindig belefér egy, de már nem sokáig. Oh, I followed you to the river That washes out to the sea Through the wind Nézzék, nem fogadok most már telefonokat. Kicsit meg vagyok lepődve, de nekem, aki jelentek az óckosárból, alapvetően az a dolgom, hogy jelentek, hogy önök hogy reagálnak rá, az fontos. Ez a 2030, hogy önöket ennél jobban nem foglalkoztatta, tudomásul veszem. Engem foglalkoztatott. Uff, én beszéltem. deep in a well and when your mouth was full and wet I swallowed all your reckless feet and with your last breath you moaned too drunk to weak oh I Cold dark night, that's where I'll be through the wind, through the rain of a cold dark night that's where Hallom, hogy kicsit olyan szomorú a hangja, vagy csak belehallok valamit? Lehet, hogy csak a vétel nem annyira jó. De megköszönöm, a szorkom, és így már is gondolom videó. Van, ha benne, valami, van benne valami enerváltság. Ja, hát péntek reggelre általában enervált vagyok, igen. Vagy tudok lenni enervált. fogalmazott így. Magyar szaranó. Igen. Nagyon hülyén fog hangzani, ha azt mondom, hogy a fogmosás azonos állandóság számúra péntek reggelenként Ön? És tudja, hogy milyen Szerintem. vonatkozásban? Nem. A higiéné kapcsán. Hm, köszönöm Tehát szépen. ön az én lelki higénémnek a része. Azért ilyesmi mondtak még önnek? Ennek örülök, köszönöm szépen. Bár védőnői ambícióink sose voltak, de. de ez, nem, én ezt, ez Ez nagyon jó, hogy ez így van, akkor a örülök. Köszönöm. Remélem, hogy a hallgatók egy része is így van. Ezzel. Remélem, de amíg az én műsorom abban, addig ennek azért úgy van jelentősége, hogy ez nem kívánságműsor. Tehát ha leszavaznák, akkor is lenne. Köszönöm. Um, telefonán hívtam önt, hogy beszélhetünk-e valamiről, de még mielőtt rátérnék arra, uh, azt kérdezem, is ez összefüggésben van a miniszterelnök tegnapi beszédével, hogy um, amikor ön azon a területen, ahol van, dolgozik, legyen ez egy tanszék, legyen az egy biztosság, legyen az egy miniszterség. A kérdés egyszerre jó, és egyszerre nem jó, mert ugye ahhoz, de nem, nem, nem variálom, ön gondolkodik-e azon, hogy ez mennyi ideig tart? Ugye tegnap Orbán Viktor ö, beszélt arról, és nem életében először, de a parlamentben talán ebben a formában először, hogy ő meddig tervezi azt, hogy az ország első embere legyen, és azt is megmondta, hogy miért. Hogy ez pontosan érthető volt-e, vagy sem, az most tartozik egy másik lapra, de én ezt annak kapcsán mondom, csak hogy érthető legyen. Mert hogy semmiféle ilyen buktató nincsen benne, hogy ha én vendégségbe megyek önhöz, és ön valamit sütfőz, főz, akkor érkezhetek hamarabb, érkezhetek később, de ha hamarabb érkezem, akkor még mindig mondhatja, hogy ezt nem fogja tudni tálalni, mert ez ennyi idő kell. A főzés talán ennél a politikánál egzaktabb, mert a főzés egyszer befejeződik, mert aztán a dolog nem tovább fő, hanem elég. De azt kérdezem, hogy amikor ön valamilyen területen, politikai vagy szakmai ambícióval volt jelen egyetemen, valamilyen rangban, mint óraadó, vagy igazságügyminiszterként, vagy uniós biztosként, miközben önnek adott mandátuma van, de attól még persze szerethetné azt megtartani, hogy ön a feladatával és az idővel hogy állt, hogyha egyébként az a párhuzam, amit én Orbán Viktor tegnapi Megnyilatkozásával kapcsolatban megmondtam, áll az ön esetében is érthető. Előjáróban csak, hogy én, én nem úgy értelmeztem, hogy 2030-ról van szó, ugye? A, Igen, a, hát 2030-ról minimum. Én, én nem, ezt mondani, én nem úgy értelmeztem, hogy ő 2030-ig tervezi a saját politikai szerepvállalását. Hát én úgy értelmeztem a dolgot, hogy úgy gondolja, hogy 2030-ig látunk előre úgy, hogy közvetlen cselekvési tervet fogalmazzunk meg, vagy bejön, vagy nem, de ez nem zárja ki az utána. Igen, a... Igen pontatlan Igen. fogalmaztam, de, de Igen, akkor ugyanazt eltettük ezen. Jó, a, tehát én, én világéletemben úgy gondoltam, hogy úgy szeretném, hogy alakuljon az életem, hogy az egyetem és a tanszék az élethosszíga. Tehát amíg, amíg vagyok, és amíg a jogszabályok lehetővé teszik, hogy legyek a tanszéken, addig én ott Szeretnék venni és akarok is lenni. Számomra az egyetemi, az egyetemi lét, az oktatás, a politika a tudomány és a politika tudomány oktatása, a diákok, a, a fogalmazunk úgy, hogy a közéletem legfontosabb eleme. A politikát én mindig is. Hú... Pilatráljunk meg ezen a területen, amiről ön most beszélt. Van-e főnöke? Hát látja, ez egy érdekes dolog. Hát olyan van, hogy van a, a politikatudományi intézetnek van egy igazgatója, Pesti Sándor, ELTE Állami és Jogtudományi Karpolitika tudomány Intézetnek igazgatója, Pesti Sándor, aki egy, egy kiváló ember, én nagyon jól meg vagyok vele, soha nem éreztette velem, hogy a főnököm lenne. Annak, hogy amikor Bihari Mihály volt a vagy vagy intézetigazgató, vagy szabomáti ők sem. Megy. Tehát az egyetemen belüli viszonyok, de hát ezt ön legalább annyira tudja, sokkal kevésbé hierarchikusak, miközben van egy formalizált hierarchia, persze. És a mindenkor itt vagy professzortól természetesen a személyi, a habitusa okán azért nagyon sok múlik. Nagyon sok múlik, így van. És ennek nekem nagyon szerencsém. szerencsém volt eddig mindig a főnökeimmel, akkor fogalmazott így, mert, mert jó kapcsolatunk volt, és, és mindig abszolút ilyen konszenzusorientált. Megoldásokban gondolkoztam. A... Ezt, ezt a státuszát ön, ahogy ezt szokták mondani, betonbiztosnak véli? Vagy legalábbis biztosnak? Hát én docens vagyok, a docens szint, ugye az egyetemi tanársegéd és az adjunktus az a két szint, amely, amely időről időre megújításra szorul. Docens vagyok, most már évek óta, tulajdonképpen idő hiányában nem állok komolyabban neki az egyetemi tanári fokozatnak, részben azért, mert úgy nem, nem érzem, tehát hogy mondjam, egz, nem is egziszentesen, hogy mondjam, nem, nincs olyan feszítő erő, hogy meg kell csinálnom az egyetemű tanádi, nyugodtan docensi fokozatban is végigélheti már az ember az életét, és eddig még valóban úgy volt, hogy nem volt, nem volt időm arra, hogy, hogy ennek felépítsem a... Maradjunk az időnél és a tevékenységnél, ugye az ön egyik tevékenysége, hogy tanít, ugye? Igen. A másik tevékenysége pedig feltételezésem szerint az egy tanszéki embernek, hogy tudományos munkát folytat. Ebben tévedek -e vagy sem? Nem, ez így van. Most volt, ön abban az életkorban, abban az életfázisban, amiben van, és ez most megint párhuzam Orbán Viktorral, csak más vonatkozásban, meg tudja azt nekem mondani, hogy ön, mint egyetemi docens, ott, ahol van, milyen tudományos munkát szeretne elkezdeni vagy befejezni, aztán milyen tudományos munkához akar hozzákezdeni, amit aztán természetesen részint a tanszék, részint a jó isten fog eldönteni, részint, hogy ott van, részint pedig az, hogy milyen hosszú ideig fog élni. Asz, hogy nekem hagyományosan két olyan területen van, amit oktatok, illetve amiben publikálok is, most is publikálok. A, amit oktatok, az az úgynevezett összehasonlító politikatudomány, tehát a különböző politikai rendszerek összehasonlító elemzése, ezt, ezt tanítom. Ez elsősorban nyugat-európai és észak-amerikai, illetve közép-európai politikai rendszerek elemzése és összehasonlítása. Amit pedig kutatok, és most éppen nem oktatok, de oktatni szoktam, ez pedig az Európai Unió politikai rendszere, ami egy különösen szerencsés kombináció, mert, mert hogy gyakorlati tapasztalatokat is tudok szerezni. Most ebből publikálok most tanában is, tehát ez eh, folyóiratokban, most legutóbb az Európai Tükör nevű folyóiratban jelent meg egy tanulmányom, a, és eh, mostan készülőben egy másik. Tehát eh, én, én közben, ha a kutatás lehet, hogy nagy, képű szó is, vagy nagy képűséget sugalló szó ebben az esetben, de fogalmazunk, én jobban publikálni publikálok az én szakterületeim. Akkor ide is tegyünk egy olyan. pontos veszőt. Orbán Viktor többé-kevésbé annak függvényében ki hogyan követi, elmondta, hogy minek az okán gondolja 2030-at, és ahogy ön is mondta, adott esetben aztán 2030 után. Ha módonban állna, szívesen megkérdezném tőle, hogy ezt hogyan osztja föl, Nyilvánvaló, hogy ez más lenne, mint a Herbert naptára, hiszen a naptárában nem feltétlen egy építkezés van, hanem az a, abban csak programpontok vannak, szemben egy miniszterelnöknek a naptárával, amelyben nyilvánvalóan vannak programpontok, és van egy olyan építkezés, amely építkezés azzal függ össze, hogy hova akarja eljutatni a hazáját, természetesen a nemzetközi és hazai viszonyok függvényében. Ha ezt önre vonatkoztatom, és megint nem erreben értelemben, akkor az ön naptárja, az meddig van tele, vagy van-e abban bármi, amivel kapcsolatban azt mondja, hogy hát fia, én ezeket a dolgokat szeretném megcsinálni, hozzátéve, hogy nyilvánvalóan mindenkinek van egy naptárja, ami a családját illeti. Meg a saját privát életét. De most Igen, nem erről a... beszélek, hiszen Orbán Értem. Viktor se arról beszélt, hogy hányszoros nagypapa akar lenni. Kívánom, hogy sokszoros Igen. legyen, még annál is többszörösebb, mint amennyi eddig volt. Van. A privát naptáramban kívül nekem ebben az értelemben is két naptáram van. Az egyik naptáram az, az egyetemi, ami, ami egy nyitott végül, ilyen értelemben tehát hogy mondtam is, én ott azzal számolok, hogy így vagy úgy, de, de ameddig ameddig vagyok, addig, addig az egyetem is van. A másik naptárom a politikai naptárom az 19 november 1-ével, véget értem, nekem november 1 után üres lapok vannak. És, Jó, ami amíg van, van oktatói ambíciója, a politikai ambícióját de. azt attól teszi függővé, hogy re, leigazolja a Real Madrid vagy a felcsút? Um, Tulajdonképpen igen, azt, azt mondhatom, hogy igen. Az a különbség, az az alapvető különbség, hogy az oktatói ambíciómnál van egy, van egy nagy komoly, nagyon komoly lekötésem, ugye ott van egy és Állami sötványi pozíció, ahol vagyok, tehát a Real Madrid igazolt játékosa vagyok, uh -huh. és más klubok is érdeklődnek irántam. Tehát ott, ott az látszik, hogy hogy akkor már most is egy nagy kereslet, amikor mi nem vagyok igazoló sorban, vagy leigazolható Húgattal sorban. a Real Madriddal, mert az külföld. Jó. Ne, nem, ne, nem, ne, nem nem nem nem a nagy képviség, nem nem nem nem nem nem nem Csak hogy nem hogy most nem vagy. Meg a világért sem akarnám megsérteni a Barcelona Nem, nem, nem, jó, rendben de én minden, hoztam elő minden, ezt a példát, csak ugye az jó. volt, volt ebben a, a kapcsolatban csak kérdés, hogy országhatáron belül vagy kívül, minden. de válaszolt. És a másik? A politikában fogalmazunk így, hogy 19. november 1-től, uh, hogy mondják ezt, ki vagyok a piacon? Igazolható? Igazolható vagyok. Uh, van menedzsere vagy saját maga az, aki az ügyeit intézik? <gül> <gül> saját magam intézem az ügyeimért. És, és ebből de ön egy fradista, a... tehát az Újpest hiába hívná. Ezt akartam mondani, hogy nyilván korlátozott a, a bejövő ajánlatok lehetősége, de annyit, annyit minden esetben mondhat. Tehát érdeklődés van, fogalmazunk így, de 19 november előtt nem, nem, nem lehet elköteleznem. Magam. Azt értem. Viszont a politikában én néhány kollégámmal ellentétben arra kínosan ügyelek, hogy hogy az érdeklődéseket ne tüntessen fel olyannak, mint, mint amik olyan komoly ajánlatok lennének, hogy valaki az életét és a halálát adná azért, hogy engem megtönöm. Mert pontosan tudom a helyén kezelni ezeket az érdeklődéseket. Van-e önben izgalom a tekintetben, hogy marad-e parlagon, és ha nem marad, hova fogják igazolni? Nincs. Az izgalom akkor lenne bennem, ha a, a, a politikaturományi intézet igazgatója közölné velem, hogy ezt én, annak, én értem, értem, ezt értem, mert akkor nincs. ugye őre de de szakadna nem. a szabadság, de képzeljem úgy, hogy ön, akivel amióta én kapcsolatot tartok, mindig volt valamilyen politikai tevékenysége, el tudja képzelni a saját életét, akkor tulajdonképpen most visszavennék valahonnan 2000 re vagy mikorra mennénk vissza? Hát egészen pontosan, jó kérdés, hogy mikorra mennénk vissza, tulajdonképpen 98 előttre, mert 98 óta vagyok így, vagyunk kapcsolatban tévedtem. a politikával, igen, de azt hiszem, hogy tehát én nekem abszolút benne van a azt, az, hogy én nem gondolom, hogy van, aki erről más gondol. Én nem, gondolom, nem érdekel, hogy aki, aki mit gondol, én csak babárt. Azért, azért mondom, mert... Mert mindig hallok olyan véleményeket, hogy gyávaság kilépni a politikából egy idő után, és nem tudom. Én úgy gondolom, hogy a politikában is ugyanúgy megvan az ember hasznosságának az ideje, és hogyha nem kap ajánlatot, az nyilván abból következik, hogy már valamilyen szempontból, vagy a korszellent szempontjából, az aktuális, munkamegoztás szempontjából nem hasznos. Amikor ez véget van? ért az előző rádiónál való pályafutásom, avval párhuzamosan véget ért a rádió pályafutása is, ez egy pura történet, most ezt hosszabban nem mondanám el, akkor ugye kikerültem a piacra, amely abban az időben, amikor én a piacra kerültem egy tízes skálán, egyesre mutatott irántam érdeklődést, ha bár ön is elmondta, hogy ez kizár dolog, de az, hogy mi most beszélgettünk, az az én e, tevékenységemnek volt az eredménye, nem esett le az újamról a gyűrű, de nyilvánvalóan van akusztikai jelentősége, hogy kellőképpen szóképzavaros legyek, hogy egy kapcsolat hogy jön létre. Én kizártnak gondoljam azt, hogy ön saját magának úgy keresse, mint hogy én találtam magamnak a civil rádiót. A politikában? Igen. Igen. igen. Én, én lepest, hogy igen. Igen, tehát én, én azt, én úgy gondolom, hogyha, hogyha ennyi idő után úgy gondolják a, akár bárki a kollégáim közül a politikában, hogy, hogy nekem nem érdemes semmilyen megfelelő ajánlatot ami, akkor én az a nem sértődöm, mert csak akkor ezt tudom Jó, hát és ha megsértődik az az action tipikus eset, és akkor mi van, hát értél? Hát <gül> igen, mert, de van, mert látunk le egy stílustalan visszabonlásuk. Ó, de hát, értem, de azt, azt értem, de attól még önmagában nem változik a helyzet, amikor én Jó, abba hagytam, vagy abba kellett hagynom, akkor mondták, hogy csináljak rádiót, ami manapság nem lehetetlen, mert rádiót lehet csinálni az interneten, ezt a sorozatot befejezve látja, milyen az élet, amikor tegnap beszélgettünk, akkor ez még így nem volt a fejemben, és aztán ez elvette a beszélgetésünk idejéből a felét, de nem bántam meg, hogy ön megbánta, vagy bárki más sajnál, nem, ha így alakult volna, de az, hogy ön egyébként pártalapító legyen, vagy valami olyasmit hozzon létre, amely E, abban a térben van, amiről mi beszélünk, de ott egy núvum lenne, nem feltétlenül szembe menve a korábbi hazájával, a fidesz e, ez lehetséges, vagy most olyasmit <gül> kérdezek? <gül> ne, ne, ne, bármilyen választ adok rá, onnantól kezdve, az által, közösen kettőnk által olyan, amire szerezett ezt lefordítják, is pártot alapít, az Avracsics, ez miniszterelnök akar lenni, nyíltan szembe megy Orbán Viktorral. nem tud, tehát átalakítás az egészet egy konkrét... Magyarul, csak elő-utóbb találkoznom kell önnel, hogy elmeséljem valamit, amit én nem fogok elmesélni a rádióban, de okosabb leszek önnel jó, kapcsolatban. Jó, rendben, rendben, igen, igen, igen. Azért azt kell, hogy önnek mondjam, hogy az elmúlt időben megint felszaporodtak a politikusokkal való rádión kívüli beszélgetéseim, és egész egyszerre rájöttem arra, amire hosszú ideig nem jöttem rá, hogy van tényleg egy éles határ, de nem ott, amit most mi képeztünk, hanem hogy attól, mert az ember kinyitja, mert vannak ugye olyan svájci órák, amelynek üveglapjuk van hátul, és akkor az ember látja az óra szerkezetét, de attól még nem tudja, hogy hogy működik az óra manapság ugye vannak sorozatok is mint mondjuk a House of Cards és más sorozatok is, amelyek, amelyek bepillantást engednek a, a hatalom működésébe, amelyet aztán kiegészít, vagy fordítva az ember beszélget, és azt egészítik egy ilyen sorozat nem tudom megmondani önnek pontosan hogy az érdekes, vagy az ijesztő a jó jelző arra amikor az ember rájön arra hogy valójában a politika hogy működik de ezek a én nem láttam ezeket a sorozatokat. Akkor felejtsük el a sorozatot. A, tehát ezek, amkor, az, tehát a... ezek nem arról szólnak valójában, hogy próbálnak etoszt teremteni egy, egy etikátlan... Tehát a, a politikának mindig van egy etikátlan része, ez a színfalak mögött, ugye ez a, a, a hatalmi gép... Nem, hát ez olyan mint a vészhelyzet. Valahogy meg... Történeket, történeteket próbál keríteni a kórháza klinikák köré úgy, hogy az bemutasson egy olyan kórházi klinikai létet, amelyben megéli a néző azt, ahogy küzdenek az orvosok a betegért, és közben küzdenek egymásért, mert ki akarják tolni az állásúból vagy szerelmesek egymásba, közben megismerkedünk a betegek sorsával. Nem feltétlenül van úgy, ahogy ön mondja, de most felejtsük ekkor el a sorozatokat, tehát az, hogy maga a hatalom az, az olyan, amilyen abban van valami... Tehát ezt most nem fogom tudni önnek jól elmondani. Kicsit olyan, mint egy, mint, mint, mint, egy, mint egy ragadozó, akit az ember bezárhat egy állatkertbe, de attól még ragadozó marad. Igen, igen, de ez, ebből a szempontból ez, ugye erre szokták mondani, hogy a politika csinálása a hurka csinálása kicsit hasonlít egymáshoz. Tehát hogy a folyamatát nézni nem annyira jó, de a végeredmény viszont az lehet. Nagyon jó, ha jól sikerül a folyamat. De... De ez nem pont az, hogy egy, egy, egy olyan elképesztő civilizációs teljesítmény, a politika, hogy a bennünk lévő ragadozót, akkor fogalmazunk így, az esetek túlnyoma többségében odáig tudja szelidíteni, hogy egyébként a verbális csatákon és néha a verbális megsemmisítésen túl nem megy az ember. Tehát, ugye egy választási hadjáratba beleöli Kildan, a verbálison túl az egzisztenciális ellehetetlenítés, hogy az ellehetetlenülés is benne van és nem feltétlen igen, ellenzéki de, oldalon. Tehát igen, nincs gulág és eljön, nincsen, nincsen, nincsen kivégzés, igen, de van háttérbekerülés. Igen. Hát igen, van háttérbekerülés, van, igen, de ha nekem választanom kellene, hogy inkább háttérbe kerüljek, vagy inkább egy gulág, akkor azt mondanám, hogy inkább háttérbe kerülök. Tehát azért persze, persze nincs olyan, de szerintem nem tudom, hogy, hogy ez egy reális elvárás-e. Majd lehet, hogy az lesz egyszer, hogy annak ellenére, hogy, hogy, hogy valaki mondjuk éppen egy kisebbségi párthoz tartozik, egzisztenciálisan is nekáliságban. Nekem is voltak nagyon furcsa tapasztalataim annak idején, amikor a, amikor a Fidesz volt fogalmazó, kisebbségi párt, és rólam pedig tudták, hogy én hogy én ki vagyok, hogyan akartak kirakni engem tv stúdióból, hogyan mond, tettek nekem megjegyzéseket, és többet. De hát most a ládámra, hogyan festettek rá dolgokat, meg... De hát ez egy, Egyetlen ez egy dolgot akarok... Van? Nem egyetlen egy, tudom, kaka kaka kaka egy van? dolgot akarok ezügyben mondani önnek, bár ugye, már mondtam ilyeneket, hogy egyetlen dolgot, hogy... Um, én egyszer felhívtam cigány Annát, akiben szerelmes voltam, még együtt jártunk Arad Nótiba, és aztán megürült az életem, és, és valahogy rájöttem arra, hogy én a cigány Annával szeretnék járni, és akkor felhívtam telefonon, és mondtam neki, hogy létező személy, és mondtam neki, hogy menjünk moziba, mert az ugye egy jó ötlet volt arra nézve, hogy ismerkedjünk ismét össze, hogy találkozzunk, és akkor mondta nekem, hogy ez egészen kiváló ötlet, de előbb elmegy szülni. És ezt arra fölmondom, hogy tegnap Orbán Viktor elmondta ugye azt a szöveget, amit elmondott, és én ezt komolyan vettem. És azon gondolkodtam, hogy mennyire összeegyeztethető Orbán Viktor szándéka azzal, ahogy én élni szeretnék Orbán Viktor országában, azzal a 2030-al majd utána, amelyhez azért kalkulálni kell az én életkoromat is, amiben én azt mondtam magamnak, hogy én akkor nem biztos, hogy nem szívesebben élnék egy másik országban, Magyarországon, ahol nem Orbán Viktor a miniszterelnök, de ilyen lehetőségem nincs. Tehát ez olyan, mintha ön egyébként egy adott tanszéken szeretne professzor lenni, ám de ott van egy professzor, és amíg az meg nem hal, vagy el nem megy máshova, addig önnek szembe kell nézni azzal, hogy ön ott nem lesz professzor. például annyiban rossz, hogy én egyáltalán nem akarok miniszterelnök lenni. De Magyarország egy olyan ország, ahol a miniszterelnök hihetetlen hatást gyakorol az ország létezésére, kisugárzására. Tehát nem csak neki van, hanem az országnak is van kisugárzása. Ezt el lehet túlozni, lehet csökkenteni, és én teljes mértékben tisztában vagyok azzal, hogy depolitizáltan is lehet élni. Ebben viszonylagos tapasztalatokat szereztem, bár nagyon jelentőset nem. De ez a 2030... Látja, és én például egy szót nem szóltam. Te például régebben ilyenkor tudom azt, hogy előfordul más, hogy valamit mond az ember, itt tök csönd volt, megszakadt, hogy, hogy ez úgy hatott rám, mintha azt mondaná valaki, hogy valamilyen politikai ambíciója van, mondjuk tételezzük fel a Fideszen belül, akkor azt ahhoz kell igazítania, hogyha a miniszterelnök, pártelnök megmarad miniszterelnöknek és pártelnöknek, akkor bizony neki, Hát különböző módokon ezeket kalkulálni kell, és ha nem veszi rossz néven, ugyanazokat gondolom, mint ön. Megpucsolja, kivárja, alkalmazkodik, hát amennyi mód van. De azért az, hogy valaki azt mondja, hogy ő itt ezen a tanszéken addig akar maradni professzor, amíg azt a nyugdíj szabályok lehetővé teszik, az az ember, aki oda aspirál, el kell, hogy gondolkodjon azon, hogy mit, mit évű legyen, és ez minimálisan se félreérthető, tehát nem akarok semmilyen csapdát állítani önnek. Értem, csak, tehát hogy mondjam, a, a miniszterelnök elmondta, hogy ő 2030-ig mit tervez, hogyan tervez. De mondjuk ön számára, aki ezek után úgy gondolja, hogy ő ön nem egy ilyen ország, vagy nem pontosan egy ilyen országban szeretne élni, vagy nem ért, nem ért teljesen egyet a miniszterelnök terveivel. 2022-ben ott van a lehetőség, hogy azt mondja, hogy le Tehát én, én ebben pont a, a nem, hogy mondjam, nem a, nem, a, a be, nem a predeterminációt látom, hanem az ajánlatot látom. A miniszterelnök most nem azt mondta, hogy a demokráciát... És mit csinál azzal, aki predeterminációt lát benne? Most visszaadtam önnek hát nem azt, nem amit én nekem eszembe se jutott ez a szó, de most élek azzal a lehetőséggel, hogy visszaadom a labdát. Én, ennek, én, én annak is csak azt mondom, mondanám, hogy önnek, hogy 2022-ben hogyha úgy gondolja, hogy ez árt, teljesen bezárult az élet, akkor szavazzom máshogy. És akkor a, a miniszterünk nem azt mondta, hogy ünnepé, nem, azt jelentette be, hogy 2030-ig nem lesznek választások. Nem, nem, nem. Nem azt fel, jelentette nem, nem. be, hogy ő neki mik a tervei 2030-ig. Ez szerintem egy nagyon-nagyon fontos különbség. Nem volt ebben semmi akkor hat, hat mondjuk az indokszinációt, ugye, hogy akkor, mint a múltkori beszélgetésünk egyik, Kusztavá, tehát nem semmi hogy ő elmondta a tervét, ő elmondta azt, hogy, hogy éppen azért, hogy ne azt mondják, hogy adhok jelleggel egyik például a másikra születnek csak döntések, hanem lássák a rendszert. Ugye vol, volt ebben, van ebben egy, egy visszamenőleges rendszeralkotási Vonal is ebben a beszédben, amikor elmagyarázta, hogy ő nem liberális demokráciát, hanem keresztény demokráciát akar építeni, ugye utalva az elíresült tusnácsfürdői beszédére, és több évvel a beszéd után most adott annak egyfajta olvasatot, hogy tulajdonképpen ami az elmúlt nyolc évben történt, az egy keresztény demokrácia építése, ami pedig az elkövetkező 12 évben fog történni, az pedig ez és ez és ez és ez. Én ebben nem látok, hogy mondjam, én nem látok ebben semmilyen mozgástérbeszűkítő vagy alternatíva elvező politikai mozdalmától. Én se látok benne, de látom benne az elmúlt négy, illetve az elmúlt nyolc évet. Én azt látom, hogy a miniszterelnök most azt érzi, hogy valóban lehet, hogy azoknak igazuk volt, akik az elmúlt négy, illetve elmúlt nyolc évben azt mondták, hogy szép-szép, ezek az egyes kormányzati politikai intézkedések ezek ilyen jók, de pontszerűek, és nem áll össze rendszerré, és ebből a szempontból én a, a nemzeti együttműködés rendszere nevű, uh, nevű programo, programnak egy, egy komoly korrekcióját látom. Még ha nem is lényegileg korrigálja, tehát nem tartalmilag korrigálja, de mint a ebben a beszédben azt volna, hogy tényleg, amit, amit eddig nem tettünk meg, az az, hogy adjunk egy intellektuális olvasatot annak, amit az elmény, ami az elmúlt évben történt. Ezt én is így látom, de én úgy vélem, hogy az a nemzeti együttműködés rendszere, amiről ő beszél, és ön nem feltétlen, ugyanígy, már csak azért is, mert mindenki másféleképpen beszél, abban ő azt várja tőlem, hogy betagozódjak, én pedig azt várnám tőle, hogy integráljon. <gül> Igen, ez, de, de ez de ez talán mindenkivel, minden, minden politikai interakciós kapcsolatban ez a helyzet, nem? Hát egy politikai vezető... Én ezt igen, értem, csak egy, azt... Én értem, hogy mire gondol, ez egy nehéz kérdés, de ez inkább érzelmi... Nem, kivétel, nagyon jól beszél, mert ugye nekem az el, a mostani pszichiáterem azt mondta, hogy mi ragyogóan fogunk együttműködni, ezt egyébként nem mondta, hanem azt mondta, hogy érzelmileg ne akarja elcsábítani. Mert hogy egyébként érzékelte az, hogy én hogyan működöm. Én érzelmileg most nem akartam sem ön, sem Orbán Viktort elcsábítani. Ebből igen, a mondatommal igen. nem ez volt a szándékom. Igen, értem, értem, értem, csak... Uh, én nem akarok Orbán Viktor politikai ellenfele lenni, én nem akarom, hogy ő legyőzzön engem, én nem, akarok őt, ö, én nem akarom őt legyőzni, én nem a politikai ellenfele vagyok, én egy társalkodó partnere lennék, ha meglátna. De neki egy ugye. olyan nagyítója van, amiben én nem látszom. Igen, igen, értem. Ést És nekem nincs kedvem itt legyőző. ugrálni, hogy hajjajjajjajjajj, tessék szíves lenni engem észrevenni, mert hát az olyan nevetséges lenne, amilyen nevetséges, csak létezik, így is nagyon hülye érzés, hogy nem látszom a mikroszkóba miközben, természetesen tudja, hogy vagyok, de nem vagyok figyelembevéve. Ugye itt a figyelembevétel adott esetben egy beszélgetés lehetősége, hogyha akar, nem, de nem akartam konkretizálni. Értem, értem, értem. Igen, hát... Igen, Ez, ez nem tudom... nem vagyok, Igen, tehát egyetértek az, hogy nem bizt... valószínűleg látja, tehát ott van, valamilyen okán fogva, ez nem jött még létre. De... de nem, nem, nem, egyetlen nem erről beszélek. De a kapcsolat tehát... nem jött létve, De mi is arról sem beszélek, szintén hanem az integrálásról érdeklás. beszélek. És de, a... de ez egy érzelmi kapcsolat az integrálás. Az egyfajta érzem, vagy értelmi... Jó, de nem kizárólag rólam van szó, tehát mindazokról van szó, értem, akik egyébként értem. más módon fogalmazzák meg az életüket. Értem. És én nem szeretnék Orbán Viktor ellensége lenni. Én szeretnék a vitapartnere lenni, és a vitapartnerségemben én nem szeretném, ha ő azt látná, hogy őt meg akarom szüntetni, de rám ugyanaz a harci logika van illesztve, mint mindenkire, aki egyébként vele nem ért egyet, és ebből adódóan egy olyan pozíciót kell fölvennem, amihez nincs kedvem. Értem, én, én meg hogyha most ismét lehetek Orbán Viktor magyar hangja, vagy feltételezett magyar hangja, mert nem tudom, hogy mondjam, pontosan hogy, hogy ő milyen motivumok mentén írta ezt a beszédet de ő meg, talán úgy gondolta, hogy ő felállít egy világos keretrendszer ami az első pont lehet egy integrációhoz. Lehetséges, én nem ezt érzékelem, és abból adódóan, amit önnek az előbb mondtam, hogy kezdem megismerni a politika természetrajzát, én el tudom azt képzelni, nagyobb mértékben, mint korábban, hogy ami Orbán Viktor fejében van, az egyébként meg is valósul. Igen. Igen. Ezek és a nekem a... akkor el kell tudnom dönteni, és pont erről beszélgettem a hallgatóimmal leginkább magammal, mert ők ez nem szóltak hozzá, hogy nekem el kell döntenem azt, hogy ehhez az elkövetkezendő időszakban hogyan viszonyulok. Persze. De hát... Jó, csak én azt érzékelem az itte, itthoni színában, hogy mindazok, akik nem pozitívan viszonyulnak Orbán Viktorhoz, legyen ezek, ezek pártok, vagy legyenek ezek inkább a média, nevetségesen viselkednek. Nevetségesen a szónak abban az értelmében, eh, ahogy az ember papírgalacsinokkal megdobál, és most szándékosan nem, nem akarok semmit sem mondani, mert ugye ő meg azt mondaná, hogy most megint ugye egy veszélyes dolgot mondok, mert mit dobál meg? Tehát, hogy valami papírgalacsinnal dobál, Eztem. miközben azt gondolja, hogy ő komolyan ö, veszélyezteti a másik létét, függetlenül, hogy az most éppen mit dobált meg papírgalacsinnal. Igen, Tehát nevetségesé válik. Igen, csak egy hónappal egy súlyos választási vereség után, amely ráadásul sorrendben a harmadik súlyos választási vereség szerintem reálisan nem elvárható az ellenzéktől, hogy... Ez egy kicsit olyan, amikor egy, egy boxolót megütnek és rászámolnak. <gül> és az a nevetek, mert egy másik hallgató is mondott valami példát. Mi, miért kell egy boxolót választani? Tehát az, érti, jó, aki egyébként maradjunk, maradjunk abban, hogy aki gyászol, az általában csöndben van. Tehát gyászolni az ember csöndben szokott, ez elvonultan. Az ez rendben van, ez így van, és tehát az ellenzék is a legszívesebben most csöndben egy légy. De közben meg a választók, a támogatóik azt várják, hogy csináljon már valamit. Hát ugye a választásokat követő nap már mindenki arra volt kíváncsi, hogy na, most akkor mit lép az ellenzék. Miközben az ellenzék meg szedegeti össze még éppen a, a, a tudását, a tapasztalatai, próbálja összerakni a képet. Azért ez nem olyan egyszerű, én emlékszem, amikor, amikor mi voltunk vesztes választás után, és mi sorrendben ennyiszer nem kaptunk ki egymás után. Ilyen arányban sem kaptunk ki. De én emlékszem 2006-ban, amikor én frakcióvezető lettem, hogy akkor hát talán ön is emlékszik rá, hogy én úgy lettem frakcióvezető, hogy előttem senki nem, válta, nem vállalta a frakcióvezetést. Búcsány Ferenc szárnyalt a közvéleménykutatások szerint. Mindenki, mindenki számára ő volt a, a sikeres politikus, a Fidesz pedig a padlón volt. Ekkor volt az, amikor egyes Fideszes politikusok ugye nyíltan arról beszéltek, hogy talán Orbán viktor le kellene váltani. Ez volt az, amikor senki, senki nem volt hajlandó a Fideszben elvállalni, a tapasztalt fideszes politikusok közül elvállalni a frakcióvezetést. Én ezt tökéletesen, de ér én ér ezt tökéletesen értem, én onnan, de én egy egészen másik... Fel a én ezt a pontosan van. emlékszem rá, hazudok, pontosan nem emlékszem rá, de némi egy dologra emlékszem, de én ezügyben azt akarom önnek mondani, hogy én ezt nem ebből a pozícióból nézem, hanem hogy az ember lehet identikus győztesként, lehet identikus vesztesként, és én azt érzékelem, Kejfejancsi, hogy abban a közegben, amiben vagyok, győztesként sem feltétlenül identikus, de vesztesként végképpen nem, és én keresem azt az identikusságot, amelyhez tudok kapcsolódni, mert az identikusság mint olyan egyébként szorosan nem kapcsolódik se győzelemhez, se vereséghez, az egy státusz, amit az ember elnyer, amiben lehet jobbra-balra kinkani, de abban egyébként a győztesség ráerősít, a vesztesség pedig elvesz belőle, de nem megszünteti, mert akkor nem volt identikusság elő te, és ez az, amiben marha nagy hiányérzetem van. Uh -huh. én, ezt, én ezt megértem, és azok a viták egyébként, amik itt gomolyognak a részben az ellenzéki párt, nem csak az ellenzéki pártok körül, hanem általában a magyar politika körül is az, az hogy, hogy lehet, hogy van kialakulóban egy olyan a politikai eliten belül egy olyan műhangulat, vagy ez a bubarék, ugye? ami ami azt eredményezi, hogy, a, hogy ezek a politikusok nem, nem úgy, nem hitelesen, vagy nem önazonosan reagálnak ezekre a dolgokra, és az ön, illetve esetleg mások hogy mondjam, érzés, kellemetlen érzéseit ez váltja ki, nem? Lehetségű. De, lehet. de, de lehetséges tehát nekem nem kaltottam. tetszik az, hogy Orbán Viktor megüli a lovat, de azon a szférán, Igen. ahol Igen. én vagyok, senki nem tudja megülni a lovat. Most ugye az a kérdés, hogy Igen. akkor mi a helyzet? Igen, meg nem tetszik önnek az sem, hogy Orbán Viktor megül, megüli a lovat, meg az is, ahogyan az ellenzék kapkod a kantár után, nem, én nem. Ér, nem. Hogy ennek semmi köze nincs a, egyébként a, az önéletéhez, vagy a nem? nem az elő nem, nem de az ezt mondtam, az azt mondtam, hogy az egyik megüli a lovat, a másik pedig próbálkozik vele, és nem sikerül neki. Tehát kénytelen vagyok azt választani, hogyha lovast szeretnék, aki megüli a lovat, mert a másik oldal nem abból adódóan, hogy nem került hatalomra, nem, hatalma, nem hatalmi szituációban is lehet lovon ülni, és legfeljebb egy másik lovon, de az, az ellenzék tartósan nem ül lovon, nekem nem az a dolgom, hogy lóra ültessem, én nem akarom lóra ülni, de tőlem azt várják halon el. Halon nincs, jó, a is nem, is. nem, az egész lovaglást. Tehát, hogy van -e egyébként olyan szcéna, amiben nekem ebben nem kell foglalkoznom, és nem kényszerítenek rá. Itt. Tehát ez az, amit ön mond a, a civilek nyomása a politika felé, ami egyébként vagy van, vagy nem. Ugye az a fajta élet, amiben én békén vagyok hagyva, de nem azonos a passzív rezisztenciával, annak a gyakorlatához Magyarországon az elmúlt évtizedekben nem lehet egy gyakorlatot szerezni. És ezt nehezen tudja megcáfolni, de nem a, a Fideszről én, beszélek, igen. a szocializmusról, a második világháborúról, és most nem mennék vissza igen. még korábbra, mert történemből nem vagyok annyira jó. Így van, így van. De ilyenkor, hogy akkor a beszélgetés még a egy kicsit optimista irányba teregés. Nem tereges vagyok pessimista. Én, én igen, vagy lehet. <laughs> hogy, hogy azért nagyon sokat, pont ezekből tanulunk. Emlékszem még annak idén is, amikor beszélgettünk az egyes ilyen padhelyzetekről, vagy amikor úgy tűnt, hogy teljes zsákutca vagy padhelyzet, vagy, vagy valami ilyen kellemetlen körülállás volt, akkor is mindig arról beszéltünk, hogy ezt is megtanultuk. Tehát ezeket, ezek olyan dolgok, most megtanuljuk, hogy mik azok bennünk, magyar nemzetben, mint politikai közösségben, mik azok a feltételes reflexek, amikről talán nem is tudtunk, de az ilyen helyzetek kihozzák belőle. Jó, akkor meg azt mondom önnek, hogy több tantárgyat kérek szerintem, igen, tanulunk folyamatosan. Értem, de most azt mondom, hogy oké, van fajlat, több fajlaltot, többféle fajlaltot szeretnénk, nem többfajlaltozót, többféle fajlaltot. Oké, rendben van. Hát, ahhoz képest, hogy mivel hívtam föl tegnap, arról nem volt egy árba szó de sem, de, így, de, de, jöv... utána néztem, köszönöm, de a jövő héten ott... akkor... Jó, igen, vagyok. Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra. Viszont hallásra. Navras és Tibort hallották, akivel egészen másról akartam beszélgetni, de hát ember tervez, kejfejj a csivégez. Hírek következnek itt, a CIVI Rádióban. Hírek az országból és a világból. Üdvözlöm, Berényi Attila vagyok. Egyre kevésbé vonzók a magyar egyetemek a Times Higher Education idei rangsora szerint. Miután tavaly óta 46 helyet zuhant, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem idén épp, hogy felfért a legjobb 200 intézmény közé. A Debreceni Egyetem és a Corvinus viszont nem férd be a 200 legjobb közé. A legjobb 300 egyetemből 63 kínai intézmény. A fejlődő gazdaságú országok intézményeit a lista készítők külön is megmérik. Ebben a rangsorban 7 magyar intézmény van. A Pécsi Tudomány öt helyet rontott, így a 127-edik. Az elt nyolc 8 helyet zuhant, így már a 131-edik. A Szegedi Tudomány Egyetem 27 helyel került hátrébb, így idén a 156 a rangsorban. Csak a Semmelweis Egyetemnek sikerült javítania, így most a Riodežan. Püspöki Katolikus Egyetemmel együtt a 61. helyen osztozik. Donald Trump amerikai elnök visszavonna a kormányát bíráló újságírók akkreditációját, az elnök Szerdán Twitter bejegyzésében támadt neki a szerinte hamis híreket gyártó médiumoknak, azzal vádolta őket, hogy mint állította, nem a valóságnak megfelelően és igazságtalanul tudósítanak elnöki tevékenységéről. A Fehérházi Tudósítók Szövetsége azonnal közleményben válaszolt Trumpnak és jelezték, hogy csupán az a tény, hogy az elnöknek nem tetszik pár tudósítás még nem jelenti azt, hogy azok hamis információk tartalmaznának. Megpróbálják rendbehozni az Amazonas partján kipusztított őserdők területét. Nemzetközi környezetvédő szervezetek és a brazil Állam Amazonia alapja segítségével helyi állattenyésztő kakaó ültetvényeket telepítenek a térségbe. A Brazil Kakótermelők Szövetségének adatai szerint már mintegy 1700 négyzetkilométernyi területen alakították át a kimerült szarvasmarhalegelőket. A folyamatra eddig 130 millió dollárt költöttek. Az új ültetvényektől a környezetvédők és kakaóipari illetékesek azt várják, hogy segít mérsékelni az esőerdőírtást, amelynek következtében mintegy 430 ezer négyzetkilométernyi amazóniai esőerdő pusztult el az 1980-as évek óta. A műsort az ugló önkormányzat támogatja. Jó reggelt lát. Elhúzódott a beszélgetés Navracs Tiborral, akivel egy kérdőívet szerettem volna egy unió által ajánlott kérdőívet szerettem volna kitöltetni, illetőleg neki kezdeni, de egészen másról beszéltünk. Vannak emberek, akikkel lehet beszélgetni, te ezek közé tartozol, a Navracsis is ezek közé tartozik. Nincsenek olyan nagyon sokan, bár azt kell, hogy mondjam, hogy az én beszélgető partnereim szinte kivétel nélkül alkalmasak arra, hogy beszélgessünk, ami ugye azt jelenti, hogyha volna egy konkrét dolog, amiről kell beszélni, úgy tűnik, hogyha az végül is szóba se kerül, hanem más dologról beszélgetünk, akkor utólag nem azt mondják, hogy nem erről volt szó, vagy hogy őket milyen kínos helyzetbe hoztam. Nem örültem annak, amit olvastam a hvg aztán én ennek az egésznek utána érdeklődtem, és látod, eljutottunk megint egy olyan határhoz, amit nagyon nehéz érzékeltetni a hallgatók számára, hogy ne arról szóljon, hogy az ember jól informált, de közben nem osztja meg. Arról beszélgettem részint Navras és Tiborral, hogy vannak olyan svájci órák, amelyeknek az elején ugye számla van, és a hátán pedig valami üveg, és bele lehet látni az óra működésébe. De attól, mert az ember belelát az óra működésébe, attól még nem ért az órához. Én az elmúlt időben egyre jobban megértettem a politikát, függetlenül attól, hogy teljesen alkalmatlan lennék művelni. De ha az ember elmesélni minden mozzanatát a hallgatóknak, akkor indiszkrét lenne, miközben a hallgatók egyébként nem lennének bejebb, mert személyzeti híreket hallanának, amelyben nem az óra működését látnák meg, hanem azt hogy én az egyes foglalás kerekeket megnevezem, és elmondom, hogy azok mit csinálnak. De a, a politikának a, a megtanulásátban hol tartasz, ha egyáltalán mindaz a miskulancia, amit én itt rádöntöttem, valamelyest foghatók? De abban bízom, hogy igen. Fogható. Hát az ember mindig tanul, most is tanulságos ez a helyzet, hogy véget ért a parlamenti választás. Az uglóban nagy sikerrel, az országban egy nagy kudarcal az én szempontomból, bár persze minden kudarc tehát azt gondolom, hogy hogy az én közeműködésem egy sokkal rosszabb helyzet előidézését megakadályozta, azt nem akadályoztam meg, ugye a Fidesze kétharmada van, és szorongani kell sok mindenért, például a Magyar Önkormányzítésságért, ami engem nyilván egy picit jobban aggaszt, mint sok minden más, de csak egy picit. És hát ilyenkor visszatérnek a régi reflexek és Nekem nem örök, de magam részéről nagyon nem örök meg. Részint válaszoltál a kérdésemre, de inkább nem. Azt kérdezem tőled, hogy hol tartasz az úton, ahol értelmiségi vagy és politikus? Mert ezen az úton viszonylag kevesen járnak, az én beszélgető partnereim zöme arról beszél, amikor politikussá válik, azzal párhuzamosan, és ezt már jobban megértem, mint bármikor korábban, elveszíti értelmiségi jellegét. Abszolút. Tehát szerintem az értelmiségi lét és a politikus lét. Az abban az értelemben az két különböző dolog, hogy ha nyilván egy politikus is lehet értelmes, meg, meg nem, nem az elhűlésről beszélünk. De egyébként pont ebben a mandátumfelvétel vagy nem mandátumfelvétel vitában én, én, én nagyon mélyen átéltem azt, hogy én már nem vagyok értelmiségi adzónak abban az értelmében, hogy... E, e, nem csak arról van szó, hogy, hogy más gondolok, mint sok értelmiségi barátom, így a mandátum felvételről, hanem teljesen más miatt gondolom másféleképpen, mint ahogy mások. Tehát a, ez az értelműségi vitában, amit én a többi kérdező, azért követek, bár már egyre, egyre, egyre kevésbé, mert egyszerűen, hogy is mondjam, sokszor úgy érzem, hogy kevés dolgot Uh, épít, tud az ember használni abban ebben a vitából, de ott például nagyon mélyen átéreztem azt, hogy ez a dolog, ez, ez, ez más úton jár. És hogyha elmondhatom konkrét példát, csak tényleg illusítós no na. No Ugye ebben a vitában a legfontosabb kérdés egyébként nem az, hogy mire jó a parlament, meg hogy van-e volt-e legitim vagy tiszta választás, tehát maga az egész vita teljesen félrement ment, az egyetlen egy kérdés van, de a következő választáson az ellenzék el indulni. Tehát magyarán hisze abban, hogy ez a rendszer parlamenti választás útján megváltozható. Szerintem csak ez a kérdés van. És csak ezt a kérdést nem tette fel senki. Hát illetőleg erről egy héttel ezelőtt is. Igen, igen. igen de hogyha mi végignézel az értelmiségi vitát ezzel kapcsolatosan, akkor, akkor ez, ez egyszerűen senki nem teszi fel ezt a kérdést, pedig szerintem ez a kérdés. Az összes többi Szerintem nem annyira fontos, és ebből is látszik, hogy egy politikusnak más típusú a, a döntésével kapcsolatos, a döntésekből származó egyéb következmények felmérésével kapcsolatos szempontjai teljesen máshol vannak, mint egy értelmiségének. És én, én, én pont egyébként, nem tudom, hogy a kérdésnek nekem volt -e egy ilyen háttere, de én ezt a kérdést megkaptam néhány napja az ATV-n, a Rónai Jagonnál, és ott is elmondtam, hogy szerintem a, a politikusoknak a, egy, egy politikusi uh, gondolkodás és más, más teljesen más uh, féleképpen működik. Tiszteletben tartva az én az én gondolataim e tekintetben más rugóra járnak. Igen. Nos, szóval ebben a vitában ez, ez, ez, ez számomra uh, egy, egy érdekes tanulság volt. Ő csak te ugye abban a helyzetbe kerülsz, mint amiben néha én is szoktam kerülni a saját műsorom kapcsán, hogy úgy vitatkoznak a fejet fölött, hogy közben te mérsékelten ismersz magadra. Hát uh, igen, igen. igen. Mert szerintem ez az egyedüli kérdés, hogyha az ellenzék uh, azt gondolja, hogy parlamenti választáson el kell indulni, és ott lehet a, a rendszert megváltoztatni, akkor nem tudja ott hagyni a parlamentet, mert akkor legközelebb miért akar majd visszavenni. Ha meg úgy gondolja, hogy parlamenti választás úgyhogy nem lehet ezt a rendszert leváltani, akkor tényleg ott kell hagyni a francma. Csak ugye az a nagy kérdés, hogy ezt hogy nem tudtuk eddig, hogy milyen nehéz pálya ez. Hát ezt tudtuk, tehát nyilván más eredményt reméltünk, és nyilván a, van tanulsága arra nézve az elrendszer politikai stratégiája, nézve ami történt. De ebből a stratégiából számomra az következik, hogy más kell csinálni annak érdekében, hogy a parlamenti eszközökkel le lehessen váltani a kormányt, és én ugye ott voltam az alapulöléssel kapcsolatos összes megmozduláson, tehát én ugye nagyon rövid időt töltöttem a parlamentben, és ezért ott voltam délelőtt is, meg ott voltam az esti tüntetésen, sikerült nekem is bőrigázni, és úgy menni a tévéműsorban, mint egy verén. Uh, azért ott nem azt érzékeltem, hogy az utca épp részt a hatalmat, és akkor most nagyon finoman szóltam, és ezzel nem a szervezőknek a fedelősségét, vagy a, semmi erről nincs szó, csak arról van szó, hogy azt én nem, nem tartom egy reális politikai stratégiának, hogy egy utcai ellenállás babukik bele ez a rendszer, tehát mindentek ez a követbe zárul. Igen. Egyik beszélgető partnerem a sok közül, akit nem áll módomban megnevezni, Kérdezte tőlem egy beszélgetésben, amely a mostani helyzetet érintette, hogy vajon te miért nem tartotta szükségesnek, hogy lemondjál a párbeszédelnökségéről. Miért kellett volna szükségesnek érezni? Mint vesztesnek. Ahogy lemondott a Momentum, ahogy lemondott az LMP, ahogy lemondott a Jobbik, ahogy lemondott Molnár Gyula. Molnár Gyulat lemondatták egyébként. Hát azért már Figyelj egy pillanatra, ugye az, hogy Igen. valaki lemond, és aztán adott esetben újra választják, az még mindig lehetséges, de magával a lemondásával kifejezésre juttatja azt, amit itt most hangzatos szavakkal nem fogok körülírni. Hát akkor... Jó, a kérdés jogos. A válaszom az, hogy ö, szerintem minden, ami történt a választáson, ö, és az, hogy az eredmény elmaradt a az nagyon nagy mértékben annak tudható be, hogy az ellenzek egy olyan politikai stratégiát, hogy egy olyan politikai folyamatot valósított meg, amit én minden lehetséges eszközön elleneztem, és próbáltam megakadályozni. És ennek, a, ennek a, az ebből származó pusztító hatásokat részben próbáltam kompenzálni a saját személyes szerepállalásommal. Ezért, és nem tudok úgy fogalmazni, hogy ne tűnjön ez Igen, Te jól beszél, pont ezt akartam neked mondani, de már nem a szerénytelent akartam mondani, de azt, azt akartam neked mondani, hogy a csapat vesztett, a szövetségi kapitány nyert. Hát nézd, én az első percről kezdve arról beszéltem, 2005 óta, 2015 óta. Ezt átvettük a múlt héten, tehát ért... Igen, tehát hogy, hogy, hogy közös indulás kell. Amikor én miniszterelnök előtt lettem, akkor az nem ről például mindenki azt gondolta, is az, az a kérdés, hogy, hogy ugye akkor már nem lehetett visszavonulni április 8-án, de április 8-án ezek szerint, amikor te reggel felébredtél, még abban a reményben ébredtél, hogy mint szövetségi kapitány, vagy nem szövetségi kapitány, mint egy csapatnak a tagja nyerhetsz. Hát igen, Estére mi a viszont győzelem? rájöttél, hát a, a győzelem az, az nem az, ami született. vagy az... Tehát, az hogyha a, fennmaradás, a ha a, fennmaradás a győzelem, akkor győzelem? Hát, a felmaradás nyilván nem. Egy érdeklően szempont nekem, a saját közösségemet, illetően, de, de messze nem esik olyan súly alatban, mint az, hogy például ez a nyombat mégis csak lett, amit én egy... Ráadásul ugye nem nyomvad. Nyom hát nem Jó, hát jó. Tehát, hogy igen, nem nyombat a legkevésbé még. <gül> szóval, ha őszint akarok lenni, és mi más lennék? Szóval én... Nem azt a politikát valósítottam meg, amit szerintem meg kellett volna valósítani. Nyilván az ember, amikor már az van jó, akkor eldölt, hogy nincs közös lista, hogy sem az együtt, sem a DK, nem vesz ezt hogy a, sem a jobbikkal, sem az LNP-vel nem lehet széleskörű koordinációt folytatni, akkor az ember nem fogja azt mondani a kampányfinésében, hogy emberek ebből marha nagy baj lesz, hanem küzd tovább a legjobb erejével, de ha valaki bármilyen szinten akár csak és követi az én megnyilvánulásokat a kampányban, vagy a kampányt megelőző időszakban, az pontosan tudhatja azt, hogy én messze nem tartottam ideálisnak. Az, hogy például először az együtt hátrált ki a közös lista gondolatából, ezzel alabít adott a DK-nak, hogy ő is kimaradjon. Az egyik nagyon csúnyán benált a földbe, a DK pedig szerintem messze a saját várakozása alatt éppen, hogy csak besúrant a parlamentbe, ezzel szétverte a baloldali egységet, ezzel elengedte azt a lehetőséget, hogy a Fidesz kihívójaként a baloldal jelenjen meg, ezzel a Simicska által fölplankolt Jobbik elvitte a szavazónk egy részét. A de pont olyan mértékben... de Azt, ahogy most beszélsz, egyrészt nyugodtan ah. ebben a formában elmondhattad volna április 8-án, és ehhez képest ugye súlyosan lesújtva álltál ott, e, és mondtál mondatokat. Én azt megértem, hogy abban a szituációban nehéz így viselkedni, függetlenül attól, hogy soha nem voltam ilyen szituációban, és nem is leszek. E, mm. És akkor hitelesebb lenne az, amit most mondanál, de nem azért, mert hiteltelen, uh, hanem azért, mert uh, akkor abban benne lett volna az én megmondtam uh, eset, ami persze nem váltott volna ki nagy szimpátiát, de, de hát legalább saját magad és néhány ember számára az igazolás benne lett volna, és szándékosan nem az önigazolás, mondom, és evvel együtt belefért volna a lemondás, mondván, hogyha újra választanak, akkor, akkor azt elfogadod, de Ebben a szituációban arra kell neked vigyáznod, hogy miközben te egy csapatnak voltál az első embere, most hirtelen magadat fölébe helyezed a csapatnak, nem emberileg, hanem olyan koncepciót illetően, amiről így utólag beszélni, és előtte ugyan nem különbözik, de mégis ezzel a koncepcióval, kapott ki a csapat, mert hogy egyébként a teljes koncepciódat, amit szerettél volna megvalósítani, azt nem tudtad megvalósítani, de azt már előtte nem tudtad megvalósítani. Tehát amikor felvirat április 8-ig, akkor tudtad, hogy a te fejedben lévő tervnek egy harmada, egy negyede valósult. Meg most szándékosan mondtam ilyen számokat, lehet, hogy több. H hát igen, igen, de ezzel együtt is... És tudom, hogy, hogy a másokra való mutogatás az, az, az, az nem az, hogy nem szimpatikus vagy, nem visz előre, ezért, hogy mondjam, én persze osztozom ebben a felelősségben, abban az értelemben, hogy azt nem, nekem sem sikerült elérni, tehát lehet, hogy a céljaim jók voltak, lehet, hogy a politikai stratégia, ami a volt, az volt a jó, de ezt kicsit, hogy ezt nem tudtam nem tudtam elérni, hogy ebben mások is partnerek legyenek. Ezzel együtt is, Egyébként nálunk egyébként is tisztítás van hamarosan, tehát én, én, én, nem, én, én álszágosnak éreznék egy lemondást. A Momentum esetében is megmondom őszintén túl azon, hogy, hogy, hogy tehát azt is én nagyon furcsának érzem, hogy egy párt, ami egyébként ö, tényleg iszonyat na, jó csillagotat alatt született, és az összes lottót és megnyert a politikában, amit lehet, eljött egy, egy azért rendkívül szerény választás eredményt, ö, majd úgy csinál, mint megnyerte volna, és mint hogy lenne az egyedüli, a jövőbe vezető politikai alakulat, majd utána lenn Tehát, hogy én ezeket, tehát hogy mondjam, szerintem ez egy álságos gesztus lett volna, és meg a Brécéről azt gondolom, hogy az a, tényleg az a pici párt, ami az én pártom, amelynek az összes tagja iszletesen sokat dolgozott ebben a kampányban, tehát megsokszorozta maga erejét, és elindított egy olyan folyamatot a baloldalon, vagy demokratikus szervező oldalon, amely szerintem egy nagyon pozitív folyamat és valamifajta gondolatiságot uh, szerintem be tudott vinni a kampányba. Szerintem nincs oka arra, hogy ez a szervezet, vagy ennek a szervezetnek a vezetői uh, a maguk uh, uh, hozzáadott értékét bekapcsolatosan lennének értejeik, hogy már pedig mi, mi, mi idelekesen küzdöttünk, de az, az erőnk, az, az az kicsi volt ehhez. De Jó, nem, nem áll módonban a... ezt, ezt tovább forszírozni, ja. uh, illetve módonban rá, de szerintem nem lenne szerencsés. Uh, ezt minden esetre összefüggésbe hoznám azzal, kétféle Én most a legalább pontosan látom. Uh, én engem tájékoztattak, mitán tájékoztatást kértem arról, hogy mi van Zuglóban, és én úgy döntöttem, hogy a mai beszélgetésünkben én ezt nem fogom elmondani. Uh, két magatartás van. Vagy valaki elmondja, és azt mondja, hogy nem mondja meg az informátorát, vagy valamit érzékeltet, mint a HVG. Én egy konstrukcióról fogok beszélni, és nem mondom el, holott két, ember is be, két emberrel is beszélgettem, akik az ügyben konkrétan érintettek, hogy milyen módon azt sem mondom el, tehát nem akkor sarki pék, de nem tartom szerencsésnek azt, sőt kifejezetten szerencsétlennek tartanám azt, hogyha én ezt ennél részletesebben elmondanám. Hozzátéve, hogy először vagyok ilyen szituációban, és ez nagyon izgalmas. hogy amikor Találkozni fogunk, akkor is óvattal kell lennem, hiszen amikor emberek beszélgetnek velem. Ugye sose fogom elfelejteni, amikor én egyszer csináltam egy playboy interjút, akkor engem a Mollár Péter készített föl, és amikor találkoztam Cserhami Györgyel, akivel az interjú készült, akkor előbb-utóbb a kérdéseim alapján, eh, amiből kiderült, hogy hát én saját magam nem lehetek ennyire tájkozott, mert én nem vagyok ennyire színház ismerő, kérdezte tőlem, hogy ki az, aki engem felkészített. Eh, és hát mondtam, hogy én azt nem mondhatom meg és akkor azt kérdezte tőle a Cserha, hogy csak nem véletlenül a Molnár Gál Péterrel beszélgettem hosszasan, és akkor hát én a végén bevallottam, hogy de igen, hát a Molnár Gál Péterrel beszélgettem, és akkor a Molnár Gál Péterrel legközelebb találkoztam, mert rendszeresen találkoztam vele, és nem küldött el, tehát nem mondta az, hogy fiala menj a fenébe, rám nézett, elmosolyodott, hogy a Molnár Gál Péterrel szokott mosolyodni, ismerted? Nem személyesen, nem. És azt mondta, hogy fia, én magával nem azért beszélgettem a cserhalmival, hogy az egészet elmondja neki, érthető, és akkor én iszonyatosan elszégyeltem magam. Uh, és mondtam, hogy igen. Ugye az emberben két dolog munkálkodik ilyenkor. Egyrészt ugye ott van az az információ, ami mérhetetlenül feldobja, ezt biztos te is ismered, hogy én milyen tájékozott vagyok, és akkor az ember azzal, mint valami ékszerrel, vagy egy Ferrari-val, önök termépegjelentést hallottak, uh, uh, felvág. A másik meg van egy pseudohatalmi pozíció, ami ugye abból adódik, hogy én mi mindent tudok, és akkor én majd belőled ebben mit fogok kipréselni. Pont. Arról beszélek, hogy zuglóban győzött Tóth Csaba fölénnyel, nagyfölénnyel. Egy ilyen szituációban azt mondják az okosok, hogy elvárható az, hogy a győztes érzékeltesse a vesztessel azt, hogy ő vesztes. Az, hogy ez egyébként az országra nem jellemző. Sőt, hogy az országban pont fordítva van, illetve pont fordítva nincs, mert ugye ezt nem lehet összehasonlítani, de hogy az országban egészen más szituáció van, azt azok az emberek, akik engem a politikára tanítanak, egyébként ezek közé te is tartozol, csak nem ebben a konkrét esetben, azt mondják, hogy ez lényegtelen, a győztesnek mindig ki kell mutatni az erejét, akár tetszik nekem, akár nem. És hogy e tekintetben kialakult zuglóban egy helyzet, mert valamit szeretett volna a győztes elérni, amit veled érzékeltetett különböző opciók voltak, és nem az a probléma, ahogy én hallottam, hogy te ezt nem teljesítetted, hanem az, hogy ebbe te a szó szoros értelmében belekavartál, és a partnereidnek mást mondtál, mint amiről egyébként téged tájékoztattak azok, akik egyébként elvárták volna tőled azt, hogy ezt a győztes pozíciót te valamilyen módon érzékeltest a zuglói képviselőtestü szeretem belül. Tehát nem az a probléma, hogy te nem cselekedtél, hanem az a probléma, ahogy cselekedtél. Hát nézd, én azt gondolom, hogy, hogy egy dolog, hogy volt egy parlamenti választás, és van egy másik dolog, hogy, hogy van egy önkormányzat itt képső testület, amelynek a vezetését a választópolgárok rám bízták, és én meg vagyok győződve arról, hogy az ilyen típusú uh, hatalmi politizálás nem vezet sehova. Tehát nekem erről ez a véleményem. Szerintem azonlónak nem érdeke az, hogy a kampány után egy olyan kampány jöjjön, és, uh, és én ebben nem vagyok partner. Ennyi. Tehát én ezt tudom mondani. Jó, én nem azt hallottam, hogy te nem voltál partner, hanem partner voltál benne, de kavartál. De hát ez, most, most elmondjam azt, hogy ez nem igaz. Hát mondj, természetesen. De jó. Mennyire? Én a, a, a választási kampányban többször elmondtam például azt, amikor a, a miniszterelnök március 11-én megfenyegette a, a, a, az ellenzéki szavazókat azzal, hogy, hogy itt retorziók lesz. Emlékszem, ott ]ben. voltam a téren. Na, én meg arról beszéltem, hogy, hogy, hogy én például büszke vagyok arra, hogy nekem van Fideszes alppolgármesterem, akivel lehet konstruktívan együtt dolgozni, és nem tekintem ördögtől valónak azt, hogy különböző pártanású emberek, azok a képesek közös célokért dolgozni, és ráadásul ez egy önkormányzat is, nem egy át, ebben az értelemben nem egy ideológiai mezőben, hanem egy helyi közösségépítésében részvevő testület, és én örülök annak, hogyha ebben nekem van konstruktív a Fidesz részéről. Az más dolog, hogy az elmúlt időszakban ilyen típusú konstruktivitást a Fidesz frakció egyáltalán nem mutatott, elszólalva volt az, hogy bármit támogattak, amit lehetett volna, gyakorlatilag a kampány idején egy ellenzéki pozíciót vettek föl, amit én azzal tudtam magyarázni, teljes joggal, hogy az ellenzék egyik miniszterelnök előtt, hogy a polgármester, akkor nyilván nem fogunk neki most mindenben olyan más lenni. És az is lehet, hogy ez így marad, és akkor nyilván nekem ebből le kell mondnom a megfelelő konzekvenciákat, tehát akkor akkor világoság kell tenni, hogy nekem nincsen Fideszes szövetségesem a közös ügyeink megvalósítása érdekében, hanem ellenfeleim vannak. Nem feltétlenül, Szerinten... hát ugye attól még lehetnek szövetségesei, de hát ugye ahogy én tanulom a politikát, ugye az arról szól, hogy az permanens adok kapok, attól, mert te átmenetleg valamilyen szituációt teremtesz, attól még egy hét múlva, két hét múlva, fél év múlva változhat a helyzet. Ezek nem rögzült szituációk. Világos, én csak azt akarom mondani, nagyon egyszerűen szólva. Szerintem a, a kerületnek érdeke az, hogy a legnagyobb képsőtestre, legnagyobb frakciója, amely egyébként ráadásul egy kormánypárti frakció, egy olyan helyzetben, amikor az önkormányzatok elejéki vannak szolgáltatva a kormánykények kedvének. Tehát egy ilyen helyzetben szerintem ez a kerület érdeke. Az más kérdés, hogy én azt várom, vagy azt remélem, de bizonyos szempontból azt várom, hogy a Fidesz frakció befejezi a kampányüzemmódot. Én a magam részére befejeztem. Ha nem tudja befejezni, akkor, akkor azt szomorúan tudomásul fogom venni, és levonom ebből az következő konzertenciákat. De én most adnék egy esélyt arra, hogy a kampány után a, a, a kampánynak vége van, és nem folytatjuk tovább ott, ahol egyébként abba kéne hagynunk. Jó, de előte, ha lesz, az, akkor... az a kérdés, hogy mindaz az idő, ami eltelt, az téged e tekintetben visszaigazol-e vagy sem? Mert én azt tapasztaltam az elmúlt időt illetően, hogy volt, amikor visszaigazolt, volt, amikor nem igazolt vissza, tehát azt mondani, hogy végig visszaigazolt, azt nem lehet mondani. Azt, hogy inkább visszaigazolt, mint nem, arra azt mondom, hogy ez nézőpont kérdése, elfogadom azt, amit mondasz, de ha valaki azt mondja, hogy ha egyáltalán vannak arányok, akkor ezeken az arányokon lehet változtatni, hogyha egyébként nem egy per egy a helyzet, magyarul, hogy az a konstrukció, amit megalkottál, az úgy működik, mint a karikacsapás. Hát ez nem úgy működik, mint a karikacsapás, de úgy működik, ahogy ezekben a politikai, ebben a politikai szituációban, amelyben az uralkodó képző testület van, beleértve az országos politikák, meg a helyit is, hogyan tud működni. A, a, a Nézd, egy csomó jó kezdeményezést indítottak el Fideszes képviselők, egy csomó mindenben segítettek lobbizni, egy csomó, csomó esetben megszavazta fontos előterjesztéseket. Ez a kampány időszak elmúlt szűk fél év éve nem igaz. És hogyha a kampány időszakban mutatott hozzáállás marad, akkor, akkor nyilván ez a konstrukció fölborult, Na visszatérünk a normális kerékvágásra, akkor szerintem zognak érdeke az, hogy az én a tovább. De a normális kerékvágásról is tudni kell, hogy ugye van egy minimálisan ellenzékben lévő szocialista frakció, és van egy több részre szabdalt Fidesz frakció, mert hiába a Fidesz frakció, az legalább két vagy három részre bomlik, amikor tehát annak van egy frakcióvezetője, az egyáltalán nem biztos, hogy a teljes frakciónak a vezetője proforma, vagy de facto igen, de proforma egyáltalán nem biztos. Vagy fordítva? Nem biztos, de azért az esetek 95%-ában nők azért együtt szavaznak. Tehát azért ez is, jó, ez is, ezzel is lehet bonyolítani a képletet, de, de, de azért, azért a, a legtöbb esetben azért... Ugye az a kérdés, hogy amit nekem tanítanak, vagy amit én tapasztalok, Ugye az oroszlánnak nem kötelessége megenni az antilopot, de az oroszlánnak fennmaradási kötelessége az, hogy féljen tőle az antilop, ezt a szituációt vajon zuglóban fel kell tartani. Mert ugye azt lehet tapasztalni, hogy Magyarországon úgy tűnik, hogy maga a hatalom így működik, de cáfolj meg, ha egyébként rosszat mondtam. Tehát az, hogy így működik a hatalom? Én nem így működik, bocs, én nem egy oroszlán vagyok, hanem egy más típusú vezető. Egyféleképpen lehet csak politizálni. Ne, a igen, ez a kérdés. Na, hát szerintem nekem erre az a válaszom, hogy ö, aki engem ismer, az mindenki tudhatja, hogyha valaki hozzám konstruktív szándékkal jön, akkor a kenyeret lehet venni. Hogyha már valaki... Ö, ö, hogy mondjam, hőre, hőre keményedő típus vagyok. Tehát ha valaki engem megpróbál megfenyegetni, zsarolni, akkor én, én, én bepocsázok, és az lána nem fog menni. Engem semmivel nem lehet zsarolni. Azt én értem, hogy semmivel nem lehet zsarolni, de a permanens létezés, vagy a létezésből adódóan permanensen vannak olyan szituációk, ahol elvárják tőled, hogy nagyvatként viselkedjél. De ki várja már bocsánat, a választópolgárok rohadtul nem várják el, ebben egészen biztos vagyok. Az, hogy a az én által ismert összes kutatás szerint, és mondjuk a választási eredmények ezt igazolják, például mondjuk azt, hogy sehol az országban az általán vezetett lista nem kapott annyi szavazatot, mint Zuglóban. Tehát a 13. kerületet és Szegedet megelőző listás szavazattal zártuk a választási eredményt Zuglóban, meg ahogy mondjuk az utolsó felmérés, amit láttam abban, mondjuk messzén voltam a legnépszerűbb politikus Zuglóban, a választópolgárok egy jelentős része, nyilván nem mindenki, mert valaki biztos azt szereti, hogy ha az ember erős és tényleg olaszlánként viselkedik és rettenget tőle az antilopok, de mások meg azt gondolják, hogy egy politikus ne játszon Én ilyen típusú politikus vagyok, és, és nem, nem, nem telezek ezek másnak lenni. A most kialakult helyzetről akarsz-e konkrétabban beszélni annál, mint amit én érzékeltettem, ami több volt, mint homályos? Ö, én, ezt, én ezt... Beleértve, hogy az összes partnerem, akivel beszéltem, hallvány lila gőze nincs hogy ez hogy került a sajtóba, mert ők egyébként senkivel nem beszéltek közvetlen az elmondások alapján, és egyáltalán nem áll érdekükben az, hogy ebből cikk legyen, hozzátéve, hogy számukra az, amit leírnak, egy verzió a sok közül, de egyáltalán nem az, amire egyébként ők holnap gondolnak. Tehát, hogy egyébként maga a sajtó és itt konkrétan a HVG milyen önmozgást végez, azt érdemes lenne megvizsgálni, nem gondolnám, hogy én ez ügyben meg akarok bármit vizsgálni a HVG-ben. Én hát ennél jobb a helyzetben a vagyok. Igen. Ugyan nem csak a hvg írt erről, hanem a zoom.hu is egyébként, és ott és mind a két cikkben vannak politikus nyilatkozatok tőlem, és azok rendkívül szükszavúak és hárítóak, és vannak hosszabbak másoktól. Én nem szeretnék ebbe belegabajolni ebbe a ebben a vitában, de azért az, az nyilván neked újságíróként az téged nagyon joggal foglalkozhat, hogy ebből hogy lett újságcikk, csak az a kérdés, hogy én nekem meg az a kérdés, hogy, hogy van az a valóság, ami egyébként létezik, és, a, nem, és sokaknak az a kérdés, hogy ebből hogy lett újságcikk, de én nekem az a kérdés, hogy, ebből, hogy, ez a, hogy ez a dolog egyáltalán hogyan létezik. Tehát ezek a felvetések, meg ezek az üzengetések, amelyek, amelyekről én tudom, hogy elhangoztak bizonyos körökben, hogy ezeket miért mondták el, vagy miért gondolja bárki azt, hogy most ilyen felvetésekkel kell élni? Hát szerintem nem kell. Szerintem dolgozni kell. Tovább, meg kell nézni hogy a képes-e újra normálisan, konstruktívan kerület érdekében politizálni, vagy nem, ha nem, akkor, akkor, akkor, akkor lépni kell, de nem önmagában az a cél, hogy az antilopok lettegjenek az oroszlántól. Én ebben nem hiszek, és én nem is tudok így működni, nem is állna nekem jól. Úgyhogy én, én szeretném azt a fajta konszenusra törökvő politikát tovább folytatni, amit eddig csináltam. Jó, de egy, dolgot egy, egy, egy dolgot ne felejtsünk el, és ugye folyamatosan csúszom, de a beszélgetések ilyenek, vagy Bácskai Jánossal is csúszom, és majd Donát Lászlóval való befejezem, hogy mi könnyű helyzetben vagyunk, igazolt helyzetben vagyunk, hiszen az, amiről ír a Zoom.hu Tóth Csabával kapcsolatban, az... Tóth Csabának a nyílt veled szembefordulását kellene, hogy jelentse, hiszen kétszer, ha nem háromszor ültünk négyesben, a Zugló tévében, a Bakács, te, Tóth Csaba, meg én, eh, ahol ennek az árnyéka nem vetült föl, beleérzve, hogy közben természetesen permanensen elhárítottátok azt, hogy mi lesz, hogyha veszt ez a konglomeráció, ugye ez már csak így van, de amikor erről mégis valamilyen szó esett, szó nem volt arról, hogy ez a tandem fölborulna. Így van. <gül> Tehát én ezt a magam részéről tartom is. Én nem tudok az ellenkezőjével. Jó, hát akkor szuper. Tehát amiről én tudok, az egészen más vonatkozású, ez egy belmozgásra vonatkozó valami, amit ennél jobban nem szeretnék körülírni, mert nem, nem van rá mandátumom. Ugye, csak hogy érzékeltessem. Ugye, én számomra ez azért nagyon fontos, hogy szóba kerüljen, és így zárom soraimat, és a pillangó, Ja még két dologról, vagy egy dologról szeretnék beszélni, ugye, az Várnai László különböző fórumai, hogy, hogy azt nem tehetem meg. Én megtehetném, de én nem ilyen vagyok, hogy vannak veled vagy túlcsabával kapcsolatos hírek, ugye ti köttök engem Zuglóhoz, a Honpola is kötőd, de ez magánélet. Azt ide nagyobb mértékben nem vonnám be. Azt nem tehetem meg, hogy ezeket a híreket ne járjam körül, mert számúra mind a két személy fontos, mind a két személyhez kötődöm, kötődöm zuglóhoz is általuk, és szeretnék világosan látni, miközben a szarkavarás egy tízes skálán egyesre foglalkoztat. Ez az, ami engem ebben az érdeklődésben és kutakodásban foglalkoztat. más. Én ezt teljesen értem. Helyes. E, akkor itt zárjuk sorainkat. Azt kérdezem tőled, hogy én azt jól látom, hogy akkor a Várnainak két fóruma is volt, mert van egy lakossági fórum a Városliget építkezéséről, ez május 15-én lesz, és volt tegnap is, május 10-én is egy fórum. Igen, a pillangóparz beruházás kapcsán uh, volt egy fórum, amit a, a civilzugló szervezet és hát bár minket nem hívtak meg, de azért oda mentünk. Az tök jó. <gül> uh, és uh, legalábbis is én így nem így értelmeztem. Uh, Mi, nem nem a Mi nem el... meg? Hát lehet, hogy nem tudom, csak úgy most után volt ez a helyzet, de én természetesnek vettem, hogy ahol emberek vannak, és érdekli őket, hogy az önkormányzat mit tervez, oda az ember elmegy és elmondja. Uh, de hát ennek lehet, hogy ma az volna a funkciója, hogy inkább a beruházás ellen hergeli az ott lévő embereket ez a fórum, és akkor jobb, ha mi nem vagyunk ott, mert akkor egyik mondjuk tudjuk azokat a valótlan tényeket számolni, amelyek ott elhangoznak. Mi a kapcsán elindult egy petíció, ami meg akarja akadályozni az önkormányzat által a beruházást, olyan okokra hivatkozva, amelyek okok nem állnak fönt. Tehát kialakult egy ellenséges hangulat a beruházás kapcsán, és kicsit félrecsúszott ilyen szempontból a kommunikáció, és ebben lehet, hogy mi sem voltunk elég proaktívak, de azt, hogy mindent megtettünk, összeszámoltam az elmúlt időszakban 21-szer foglalkozott az lapok a Pilangópark beruházással, Hét darab közösségi tervezési fórumon alakítottunk ki egy tervet, nem a magunk találtuk ki, hanem az ott lévő emberekkel beszéltük el, és a tervet is, egyébként a végső tervet is prezentáltuk, Tavaly év végén, egy körülbelül ugyanolyan széleskörű fórum előtt, mint amit tegnap összegyűlt, csak ma olyan emberek jöttek oda, akik inkább ellenzik ezt a beruházást, mert nem tudják, hogy mi van benne, és öm, a maguk részére biztosan joggal vetít fel azt, hogy az önkormányzat ezt nem kommunikálta, mert valószínűleg olyan lépcsőházban laknak, ahova, eh, ahol nem jut el az újulapok, mert a kidobják, vagy én nem tudom pontosan miért nem értesültek róla, és egy kicsit ellenséges hozzáállás kellett megváltoztatnunk. Szerintem ez sikerült. Lehet, hogy fogunk a beruházáson apró módosításokat eszközölni, hogyha sikerül a kivitelezővel ebben megállapodni, hiszen egy álnyelködbeszerzés után egy annájlt vállalkozási szerződés birtokában ez egy legkevésbé sem egyszerű dolog, mert ehhez az ő aktív közelműködése is kell, és ez nem tudom fölmérni, hogy ez mennyire reális. Ö, az biztos, hogy remélhetően sikerült néhány képzetet a Pinnagó Parti Beruházás És ami majd a Városligettel lesz kapcsolatos? Hát az a, a, a, oda ott, ott tényleg az van, hogy ott majd jól megbeszélik azt, hogy mennyire nem támogatják ezt a projektet részben joggal, mert ott nem lesz senki, aki, aki, akivel kommunikációt lehet majd folytatni az ellenoldalról, ha úgy tetszik. Tehát, hogy ha jól értem, akkor ott sem a sem a városi sem bármilyen a, a projekt végrehajtásában illetékes szerv nem lesz ott. Úgyhogy az szerintem egy kevésbérleket beszélgetés lesz. Nyilván az is hasznos, csak ott nem lehet az érveket majd ütköztetni egymással. Köszönöm szépen, rengeteg dolog kimaradt az átkerül a jövő hétről. Köszön köszönöm a köszönöm a szépen, hogy kedden találkozunk. Köszönöm szépen. Szia. Karácsony Gergét hallottak. A műsort az Zuglói Önkormányzat támogatta. Most egyet. Ritkán fordul elő, és akkor ezt a mondatot most nem fejeztem be. Lehet? Kis türelem, csak itt bók A műsort a Ferencvárosi önkormányzat támogatja. Egyrészt nagyon jó szívvel emlékszem vissza a tegnapi találkozónkra, ez egy ritka jó találkozó volt, aztán a nap ugyanígy folytatódott, úgyhogy estére teljesen elfáradtam. Á, nem tudom, ismeri -e azt, amiről időnként szoktam beszélni, hogy az ember képes elveszíteni a formáját, néha ezt rá tudja fogni valakire, néha egész egyszerűen csak magára tudja fogni, és keresi a formáját, ami az én esetemben ugyanaz egész életemmel együtt jár, tehát az egész életemben ezt teszem, de vannak benne sikeresebb, közepes és sikertelen periódusok, és én ma már az én életkoromban a közepesen sikerest is sikertelenne gondolom, mert hogy azt gondolom, hogy a hátralévő lévő életemet az csak sikeresen kéne élni, már mint nem úgy, hogy mindig sikert sikerre halmozok, mert az lehetetlen, hanem, hogy azt a formámat hozom, akár a sikerre jár együtt, akár nem, amelyel egyébként szeretek létezni. Lehet, hogy ez is az Einstein félé relativitás elmélet egy megnyi Ez könnyen lehetséges, de ezt magyarázza el, mert ezt nem értem. Hogy minden relatív. Attól függ, hogy milyen inerciarendszerből nézzük az adott mozgást. Ez így van, de Aztán... hál' Istennek, hogy ezt nem mondta volna, nap nem mondtam, mert ez a... annyira kilőtt volna engem a légüres a... térbe, hogy ott valószínűleg elkezdtem volna körbe-körbe forogni. Hát nem akartam bevenni a kezőt. Oly oh, értem, akár tegnap is mutathatta volna. Visszavonja, min, visszavon mindent, amiről tegnap beszélgettünk? Tehát tulajdonképpen Egyen. csak hagyott engem ott, hogy zé sütkérezni a, a képletes napon? Nem, mert hát most éppen ez a válasz uh, jutott eszembe, de hát uh, örülni kell minden szép napnak, minden olyannak, ami, aminek lehet örülni. Hát. A másik? Bármelyik korban így van. A másik dolog az, hogy ugye az a próbálkozás, amivel én élek, és ami a hazai sajtóban nem jellemző, hogy egyébként máshol jellemző, vagy sem azt nem tudom, és nem is nagyon érdekel, hogy az ember próbáljon kapcsolatot tartani azokkal, akik beszélge, akikkel beszélget, és ez ne legyen se törleszkedés, vagy ne legyen nem tudom, micsoda üzlet. Két különböző dolgot mondtam, ezek nem egymás végletei, és ezzel együtt, vagy éppen ennek dacára, vagy éppen ezért a kapcsolat gazdagodjon, és ezáltal az, amit a hallgatók számára ebből a kapcsolatból meg tud mutatni még részletesebb és még pontosabb legyen. ez is határhoz érkeztem, mert, mert vala, valamit úgy gondolok, hogy sikerül megteremtenem, független attól, hogy a visszajelzések pontosan ezt mutatják-e vagy sem, nagyon sok mindent függővé kell tenni a visszajelzésektől, de nagyon sok mindent az embernek magának kell tudni eldönteni, mert könnyen lehetséges, hogyha visszavonul, akkor nagyobb rosszat követel, mint hogyha megtartja ezt, és aztán utólag megértik az emberek az egészet, és meg is szeretik mert ugye hagyományosan egy újságíró vagy egy riporter és egy politikus van egy, van egy jelenet egy filmben, a hatalom árnyékában a Ryan Gosling játszik benne, és egy nő, akinek most nem jut az eszembe és a nő az hosszú ideig zsarolja a, a, a palit különböző információkkal, majd úgy alakul a helyzet, hogy a palit kerül jobb helyzetbe, ahol már nem kell kielégítenie az egyébként azt hiszem, hogy New York Timeshoz tartozó nő érdeklődését, és mennek egy folyosó, már abban a periódusban, amikor a pali jobb helyzetben van, mármint a Ryan Gosling, ezt a nő ugye még nem tudja, majd elérkezik egy határhoz, eh, ahol ott állnak a kormányőrök, vagy legalábbis ott állnak ilyen FBI ügynöknek kinéző emberek füldugóval meg öltönyben, és azt mondja, de nagy hihetetlen, azt mondja, nem is tudom kinek a Ryan Gosling, hogy ide újságírók nem léphetnek be, tehát átlép egy nem létező küszöbön, és egyszer csak azt mondja ezzel párhuzamosan, hogy ide újságírók nem léphetnek be amire a nő döbbenten áll, hiszen ebből azt érzékel, hogy ő nem mehet tovább, és azt mondja Ryan Goslingnak, hogy én azt hittem, hogy mi barátok vagyunk, mondja Ryan Goslingnak, nak amire Ryan Gosling ránéz a nőre, és azt mondja, maga a legjobb barátom, és megy tovább. Igen, így kéne működni a világnuk. Szerintem ez van teljesen. Megjelent egy számra teljesen nem érthető cikk a 44.4, ami ugye azzal foglalkozik, hogy egy éve kezdték a Ferencvárossal kapcsolatos cikksorozatukat és lám nem volt eredménytelen, mert öt dologban is megváltozott a helyzet. És azon gondolkodom, hogy vajon ennek az öt dolognak a változása, vajon tényleg az öt legfontosabb dolog -e, és hogyha azok megváltoztak, azok tényleg az újságírók 444.hu, vagy bárki más, én nem tartozom közé, ha ja, tetszik, közéjük tartozom, áldásos vagy áldatlan működésüknek volt a következménye. Hát nyilván most megint végig kéne nézni mm. az eddigi gyakorlatoknak meg, fel, igazat mondanak e Szerintem nem mondanak igazat, hanem mondanak igazat abból, mert azt következik, hogy nem változott meg semmi. Az ő értelmezésük szerint úgy egyébként meki nem ízél ide, hogy a 444-bit ír. Látható, hogy mennyire hatékonyan dolgoztak a választási eredményekből. Azért fura, mert ugye egyébként... Mi gondolkod? Tehát én azt értem, hogy valaki azt mondja a másodnak, hogy mi már nem tudom, három éve együttműködünk, de hogy egy éve ezen a napon jelent meg a Ferencváros Sötét ügyelőről szóló sorozat, tehát, hogy ennek legyen egy ilyen évfordulója, ebben van valami morbid. Legyen nekik ilyen évfordulója. Aztán egy másik cikkben ugye szóba kerül az, hogy van ugye egy sorozat, amit Szakács Árpád jegyez a magyar időkben, és amely kulturpolitikai vonatkozású. Abban meg azt lehet tapasztalni, bár ez egy tavaly novemberben kezdődő sorozat, amely ennek az embernek, ő a Mészáros-Lőrinc vidéki naphálózatának hogy egyébként a főszerkesző, aki ezzel párhuzamosan a magyar időkben is időnként ír. Kicsit ilyen de most szándékosan ezt nem fejezem be. Tehát ilyen, jó, maradjunk abban, hogy kultúrpolitikai vonatkozási dolgokat, de eléggé elváró jelleggel, amelyben egyebek közt a Ferencváros önkormányzat is ö, érintett. Már amennyiben a Fidesz-es Ferencváros önkormányzat, a Magyar Állam és az NKA ö, finanszírozásában Székely Csaba darabjait bemutatja, amit ö, ezek szerint ö, Szakács árpát szerint nem lenne szabad. Amikor ilyen intenciók jelennek meg a magyar időkben, e, akkor az eljut-e és ha eljut önhöz, elgondolkodtatják-e? Reményem szerint minden eljut, hiszen a sajtófigyelést próbáljuk tökére fejleszteni. De egy, az újságírás szabályi szerint e, a Szakács nevű valaki talán felíthatott volna minket, és megkérdezi, hogy van-e erről bármilyen véleményünk. Úgy egyébként meg hát ebből is látott, hogy a sajtó van. Jó, de ugye ez nem egészen így működik, hiszen ő nem akar önnel beszélgetni ezek az írások, amelyeket áttanulmányoztam. Eh, eh, annak idején volt egy beszélgetésem a Művözlési Minisztérium főosztályi vezetőjével, aki feltett nekem egy kérdést, amire édesapám akkor azt mondta, aki nagyon bölcs volt, de hozzám képes mindenféleképpen, azt mondta, fiam, ez nem kérdés volt. Tehát ugye Szakács Árpádnak is eh, az írása a, a magyar időkben e tekintetben e, nem egy egyszerű felvetés, és nem egy olyan kérdés, amit egyébként ő megkonzultálna önnel. De akkor meg most ezzel mit, mit tudok kezdeni? Hát én biztos nem fogok nála reklamálni. Hát, ha őt nem érdekli a... érzi -e azt, hogy a... ezáltal ő rossz, rosszat cselekedett? Nem. Miért, miért érezném? Hát most... Most a 444-nek is meg kéne tudni felelni a szakács át, magyar időknek, meg úgy egyáltalán mindenkinek meg kéne felelni. Nekem a felemfelső válaszópolgároknak kell megfelelni. Ja Istenem. igen, eszembe jutott ugye közös ismerősünk, körösi A népek nem jelezték, hogy baj lenne Ó, a népek ezügy bele vannak szaharva be. oh, ne, ne, ne. De nem, egyáltalán Jó, nem én tettem. ezt értem, de most csak idézném közös hát ismerősünk, nem, nem. jó, türelmis akkor mindjárt érteni fogja. Körösi Zoli annak idején azt mondta hogy amikor meglátogatta őt még mozgókép alapítványos periódusában a célpont, akkor tudta, hogy az sejem jemcsinor. Tehát az a kérdés, hogy amikor az emberről így írnak, akár csak egy darab bemutatója kapcsán a magyar időkben, gondolja azt, hogy itt maga a párt üzen neki, hogy bácskajelvtárs ne így? Nem gondolom egyáltalán ez a párt, ez egyáltalán nem így működik. A párt az úgy működik, legalábbis a reményeim szerint, és eddig még Velem szemben irántam úgy viselkedtek, hogy bácskai esztert beszéljük meg. Oké, nem rendben. Nem meg ilyesmi, hát főleg nem egy magyar időkben, hát, ez itt felődjünk Jó, de ön ezt nem tekintette annyira fontosnak igaz, hogy ez annyira nem volt hosszú, mint Prőle Gergely, aki egy hosszú választra is méltatta a magyar időkben azt, ami belekapcsolatos volt. Nem, beszéltem az igazgatóval, és megbeszéltük, hogy, hogy ennek körülbelül hol a helye és mekkora a súlya. Körbe ennyi, ennyit beszéltünk róla. És mekkora is. Majd, hogyha az emberek. Hát ennyi, sem ennyi. Majd, hogyha. Nem, men, a, nem megy el közönség. a közönség. Vagy nem Oly? tetszését fejezi ki, mármint a darab kapcsán. Annak van jelentősége. Hát de volt ilyen. Én nem tudok róla. Hát én sem tudok róla. Hát most engem miért kéne érdekeljen, hogy hol mi vagy bármi vagy, nem tudom, milyen újságírók, miket írnak. Én, akkor figyelj, én olyan vagyok, mint a nyuszika, a hülyeségeket kérdezek, miközben itt az erdőszédén reszelem a körben. Jó, Amíg életem, nő a körben. Szakács Árpáddal is, ezzel a 444-es kis csávóval is átcsal, bármikor, már most perben vagyunk, rágamazási perben, én bármikor beszélgetek velük, de nekem nem ők határozzák meg az életemet. Nézzünk két épületet, most hirtelen váltottam, ha nem vette volna észre, ugye erről is beszélgettünk tegnap, ugye egyrészt nőtt, mint egy óriási gombaj székház a Grupama aréna elé, mind a kettő a maga nemében lehet, hogy impozás, de így egymás mellett, szóval annak idején a piramisokat ennél nagyobb távolságra helyezték el egymás mellett a fáraók, bár azok is időnként tudnak sűrűen lenni, de én nem vagyok egy Zugrecki Dávid, én csak a saját benyomásaimat tudom önnel megosztani. Ön pedig... Ezt uh, én tavaszra uh, emlékszem. Uh, a Magyar Telekom plusz a T-System, az is a Magyar Telekom csoportnak a tagja, uh, dolgozói költöznek Az van, a terület, igen. ahova ez épült, az kié volt? Vagy kié Magyar van? állami. Magyar állami volt a grupama területével együtt. Amelyben egyébként szerepet játszott, hogy a ma aréna építések kapcsán annak a földterületnek a hasznosítása révén milyen bevételhez jut az állam? Igen, volt valamilyen feltétel, zárójelzés, zárva, hogy a ma költségét, azt a 11 milliárd forintot, az bejön majd ennek a meretelő területnek az eladásából. Tehát valami ilyesmi összefüggés volt van lesz ebben, és hát ennek az épületnek ez a ö, oka helye. És visszatérve azzal a telefonra, amit a Igen, ugye a Varga Gézetelefonja, a, a, aki ugye észrevételezte azt a négyezer új munkahelyet, amit ön mondott, miközben az félreérthető is volt. Én nem értettem félre. Ön ezt komolyan vette, ahogy Varga Géza meg nem akart önnel szembe menni, csak kérdezte, hogy jól lette megfogalmazva a mondat, de ezt házi feladatként vette, ahogy tapasztalom, és ez is feltáró vallomást akart tenni. De mindenképpen, hát már akkor elismertem, hogy rosszul fogalmaztam, és szándékom sem volt. Azt találkozott kell tenni, hogy ezer új munkahely lesz, 4000 40 ezer új megjelenő munkavállaló, aki közül a, hát egy telekommal való beszélgetésből, hogy 4800-ső dolgozik a cég, de ebből nagyjából 4300 fogott dolgozni, majd új munkahely váratlan nem lesz. A maradék 500 az home office-os, tehát otthonról dolgoznak be ebbe a cégbe. Másik épület. Mi mellett? Mi, mi épület? Ott egy irodaház, amiben cellás és open space irodák is lesznek. És uh -huh. olvastam a, a, az engedélyezés itt ebből. És egy nagyságát energia, tekintve? Nagyságát tekintve ezer fölött lesz a munkahelyek száma. és. Ez a, az épület, a, épület méretét tekintve. A mé méretét, hát a mellette lévő banknak a fele körülbelül. Jó, ugye most aki, aki ezt nem látja, de ugye érzékeltetni kéne, a hogy... A a három egyedek. Igen, de azt, a, azt akarom mondani a... önnek, hogy Igen. ugye a MUPA, a Nemzeti Színház és a mellette lévő sor azok nagyjából, hangsúlyozom, nagyjából egy vonalban vannak. Az az épület, amiről mi beszélünk, az egy kicsit a kettes villamos vágánya felé mozdul el, feltételezésem szerint, de lehet, hogy tévedek. Meg egy kicsit a Duna felé is, meg egy kicsit fölfelé is. Tehát egy kicsit magasabb is lesz, de ilyen. Své ré csíkos, réteges, tehát mint a a szeletek körbe ilyen hatása lett. De a... milyen, milyen passzást enged részint a műpához, részint pedig a nemzeti színházhoz, inkább a nemzeti színházhoz, hiszen a műpának a frontjában nem épül semmi, vagy legalábbis feltételezem, hogy a műpó elég konkrétan semmi nem épül, mellé meg nem tud, mert ott egy híd van. Inkább meg nem, engem is meglepett a terc, hiszen a az épületen középen is majd keresztül lehet menni, meg meg is lehet kerülni majd, hogyha a kettes felől nézzük, akkor jobbról. És ez most a kialakításnál is úgy lesz, hogy két méterrel tudnak bejjebb húzódni. Egészen pontosan a komor utca utcáról beszélünk, tehát a kettes vonalára merőlegesen, mint egy a vágói utca meghosszabbítása az a komor utca, ott lehet megközelíteni egyébként a nemzeti is, de az ajánlótábla, amit már ki is tettek, az azt javasolja majd, hogy csak a műpába közlekedők menjenek a Kobormarcel utcán, ami két méterrel szélesebb lesz, mert az építkezés visszahúzódik, és úgy lehet a Gregerzen körön köröndő, tehát azt a középső részt elérni és balra a műpát, és a nemzetiben akar menni a kettestől, az menjen majd inkább jobbra, megkerülve én ezt az építkezést jobbról, mert hamarabb a főbejárathoz jut. Na mondanám, hogy ezt értem, de majd amikor arra járok, akkor többé-kevésbé kiveszem, de bennem van a hiba. Igen, és akkor... És itt, uh, ahol balra, a, kettes, ugye, a kettestől, tisztázzuk, hogy a kettestről, kifelé menvén a városból, lesz, és akkor ott így jobbra. Van, így van. Akkor, hát igazából balra van a Bipa egy kicsit, és jobbra egy kicsit a Nemzeti Színház. Velünk pontosan szemben pedig az építkezés. És az építkezést a balról kerülően a bupa jutok, ez a komor az építkezést ez az új irodaházat, amit millennium Gáder irodaháznak fognak hívni, ha jobbról kerülöm, akkor pedig a nemzetibe tudok. E Jó, de most egy olyan utcáról beszélünk, ami létező utca, mert egyébként ott jelenleg üres tér van. Hát a Komor-Marcel utca az létezik, elnevezés szerint is, meg hát valahol jártak az emberek eddig is. De, ezt így hívják Komor -Marcel de a Komor-Marcel utca. Meg -utca. De a Komor-Marcel utca azon a fronton, ahol a Nemzeti Múzeum, a, a Nemzeti Színház és a Műpa van, az hol van? Mert ott nincs utca ott van egy utca, ha az utca egyáltalán fölvezet a, a hídra, aminek most éppen nem tudom mi a neve, és van egyébként egy üres tér, egy hatalmas tér, különböző szabdaltsággal, de ott utca hol van? Hát ezt most nehéz hát ott, ott van egy utca, ott ott valér... van, ott, ott van, hát de ott, ott egyébként nincs épület, tehát ugye utcán, hát ott, ott utca egy tér van. Utca egy, mitől utca egy utca? Próbáljuk meg, akkor innen megközelíteni. Tehát az utcát arról is fel, hogy Hát az utcát én arról szoktam általában fölismerni, hogy egy két oldalán házak vannak. De lehet, hogy most no, rosszul de hát értem. Le. De egy, egy jön egy jön. lehet, azt mondja, hogy utca az, amit utcának hívnak. Hát, oké, de vannak utak is, ahol házak vannak. Ó, rendben van, köszönöm az szépen. Igen, utakra nem. Mert most a műpa és a Nemzeti Színház kapcsán a dűlő nem jutott eszembe. Oké, rendben hát van. Jó, Oké, jó. De lenn... nincsenek épületek, már még az egyik most épül. De jó. Arról beszélünk. Ez a Mirenungárd a ház, de járd már van, és útest is van. Tehát a Komor-Martel utca arról ismerték föl, hogy majd jobb oldalon lesz ez a bizonyos Millenium Gádeni mm -hmm. adáz, amit most építenek. Igen, és bal Igen. Bal de ott lesz majd a kongresszusi központ, hogy felhetszem, azt is elkezdik építeni. Jézusom, tehát akkor, akkor, akkor rosszul mondtam, tehát akkor valójában a műpa elé épül egy ház. A műpa elé nem épül egy ház. Majd épül... Hát a ez a kongressusi izé. Majd egyszer igen, de én. ez nem az. Ez nem az. Ez még a, a hogyha a vágóid utcát, ugye, hogyha jön az ember a Szent István kórházba, vagy mi az, ami ott és egy csokig meg a vágóhíd felől a vágói utcán, akkor annak az egyenes megkosztásra ez a bizonyos komorlanc utca a kettes vonalán túl Kaptunk egy megfejtést. A, a, sz a tér szabdalása az utca, azért van a filozófiai magasságok az én műsoromban. <gül> Tehát így a tér szabdalása az utca. Hát úgy egyébként a világ, világ mint ér, felfogás szerint ilyen. A világot a, a lúcsák szabdalják, is hozható, Mondanám, hogy tudnék, még további kérdéseket feltenni, nem biztos, hogy a hallgatók ezt ebben a formában követni akarnák, ahogy ezt szokták mondani, mint valami híradóban, most a rövid hírek következnek. Ferencvárosi családi egészség és sportnapok lesznek, amiről beszélhetnénk a jövő héten, de az holnap lesz várni szeretettel a családokat, gyermekeket, sok érdekes program lesz. Ez ugye a Haller utca 27-9-től után... délután két óráig, lakossági szűrővizsgálatok, kórus, Levente Péter, ír, szteptánc, akrobatikus, rakendról, Tóth mi Andi le. koncertje. Azt hiszem, hogy ő az, aki el szokta veszteni a szoknyáját, vagy elszokta szokta a stúlzás, de múltkor elvesztette, de ha tévednék, akkor elnézést kérek. Ebben nem tudok segíteni. Sejtettem. Életemben először hallom a nevét, ettől még biztos nagyon jó koncert. Aztán tisztáztam másokkal, hogy ezekre az eseményekre nem a polgármester hívja meg az embereket, így aztán ha valaki most le akarná baszarintani a, a, a polgármestert, hogy miért pont ilyen embereket hív meg, akkor szeretném, ha eltisztáznánk, hogy az esetek zömében semmelyik kerületben nem a polgármester teszi ezt meg, ami nem azt jelenti, hogy elhatárolódna tőle, de azt jelenti, hogy nem minden részletével van tisztában az előadóknak, és én ezt elnézem nekik, mert hát azt gondolom, sőt, hogy ennél van fontosabb is. segítek, hogyha a polgármester izlése szerint nem minden program, akkor nem lenne érdemes háromnál többre elmenni egy érde, mert annyira egyhangú lenne, nyilván. Éppen most írt nekem Bucsai tíme, ami azzal kapcsolatos, hogy az üllői út, ami összeköt bennünket, az is Igen. mostanában nyílik arról, és azért érdemes, mert ez kedden van, és mi ked előtt nem fogunk beszélni, bár beszélhetünk később. Maradjunk De mert a... arról ugival is lehet beszélni. A, ugye, az Ugi-val ugye. is fogok beszélgetni, végre valami akkor összeköti a 9. és a 18. kerületet, belét hogy van egy, van egy kettes szorzva a kettő a 19 között. Rendben van, akkor a 8. várjuk meg, hogy ott ki lesz a polgármester, akkor azt is beszervezzük ide, melyik még a 19. -i... A Gajda Péterrel én próbálkoztam, de Gajda Péter menet közben cserbe hagyott, mert először azt mondta, hogy igen, és aztán nem lett belőle. Tiszteleten meghívjuk a sajtómunkatársait 2018. május 14., az micsoda? Az ked. Ked. Maga. Azt mondja, hogy futártávirányító készülékek átadása, ami az önálló közlekedésben nyújt segítséget látás sérülteknek. Ebből hány készüléket adnak el? Tehát hány személy lesz az, aki ezáltal biztosabban fog létezni a világban? Most és egyelőre 14. és ez a szám ez bővíthető az igényektől függően, ennyit sikerült eddig fölmérni és. Száltál. Ennek a részleteiről a jövő héten fogunk beszélgetni, mert ma annyira jól sikerültek a beszélgetéseim, vagy annyira rosszul, hogy permanensen csúszom, de akkor ezt tartsuk evidenciával, hogy ezt szokták mondani, hogy ennek a működési elvéről beszéljünk, függetlenül attól, erről szerintem már beszéltünk. Ez hanyadik alkalom? Ilyet már rosszul? Első, ilyen nem volt. Még? Én, én, én Jó, akkor Berem már. Azt volt, értem, de hogy maga, maga, maga a szolgáltatás se létezett még korábban? Jó, rendben van, akkor meg könnyen lehetséges, hogy mással beszélgettem, de a működési elvéről akkor, hogy ez hogy működik, akkor a jövő héten beszélgetni. És volt, hogyha rosszul van az idős. Akkor az idős azzal idős abbal, lehet, hogy abba tévesztettem össze. Én ilyen hallgatósat, már úgy, hogy külhallgatós Akkor nem. erről majd a jövő héten, ugyanakkor arról is beszéljünk, hogy 11-én, ami pedig ma van. Park átadó lesz a Ferencvárosban a küzdekedési kultúra napja alkalmában, Most ezzel kapcsolatban azt kell, hogy mondjam, hogy én teljesen kiborultam a héten, mert amikor kaptam egy e-mailt azzal a kapcsolatban, hogy ma van a petefészek rák világnapja, mert hogy a petefészek rák elleni küzdelemnek van világnapja, azt megértem, bár szomorú vagyok emiatt, hogy egyáltalán van ilyen betegség. De hogy kapják egy e-mailt, hogy ma van a petefészek rák világnapja, én ettől fejreállok, és ilyen e-mailből még kaptam ezen a 42-t, hogy ma van a pestis világnapja, meg nem, a borzalmaktól a legborzalmasabb dolgokat ünnepelünk, miközben valószínűleg nem a pestist ünnepeljük, hanem a pestis elleni küzdelemben, de a pestis, a speciálót hasalok, de a petefészek rákat arra tényleg kaptam, ez csak a közlekedési kultúra napjából jutott eszembe, elnézést, hogy nagyobb mértékben elszabadultam a kelleténél. Szerintem ezekkel semmi gond nincs, mert föl lehet is föl kell hívni a figyelmet bármi hasonló jelenségről, és a környezetétnek is fölhívja a figyelmét, és preventív jelleggel. Abban igaza van, de a petefészek rák el elleni küzdelemnek lehet világnapja. A... Bár ja, hát igaz, hogy a meráknak is van világnapja, jó, tehát jó, akkor nem hát védelem, Tehát ugye jó, ebbe belebonyolódtam, függetlenül, de hogy fenntartom a véleményemet. Ez a közlekedési kultúra napja, valamint a kresszpark átadó, ez mi lesz? Mi van? A, óda, a Csicserű óda udvarán egy ódásoknak közlekedési park tele táblával, meg állj meg, meg csönges, meg tedd a kezed, hát ez a gyerekeknek a közlekedési. Szokásét a kultúra, a biciklizésre, aztán majd az autóvezetésre készítjük föl már a hódáskorhoz a gyerekeket. Nagyon élvezik, nagyon szeretik. Nagyon szépen köszönöm a közleműködést, jövő héten folytatjuk. Köszönöm szépen, én is, viszont hallásra. A műsor a Ferencvárosi önkormányzat támogatta. Now you can't eat the fruit from I'll horses come to ride me away I won't say that I'm a good racist shoot from If I decline, I'll be the emperor Just scared, you can see You're Jala János és elnézést a csúszásét lehet. Ja, azt tanultam, hogy nem árt, hogyha a diákság volt befolyásolja a téma ismeret, úgyhogy pár dolgot felolvasnék annak érdekében, hogy aztán értelmezni lehessen. 2018. május 7-e, hétfő, 7 este 9 óra után 9 perccel a Fidesz frakció közleménye országos sajtószolgálat. Az új országgyűlés alakülőülések kivételes alkalma, amelyet a Fidesz-KDNP szövetség méltó módon szeretne megönnepelni. Képviselőcsoportunk a parlamenti szerint istentiszteletet tart. Annak azonban, akiknek a méltóság teljes ünneplés helyett a politikai cirkusz és a hisztéria keltése a sokkal fontosabb, a Fidesz frakció mindent megtesz azért, hogy az alakuló ülés méltóságát megőrizze, ezért az Isten a parlamentben kerül sor. Sajnáljuk, hogy az ellenzéki pártok a mai napig képtelenek elfogadni a választási vereséget. Fidesz frakció, kiadó Fidesz frakció, sajtóosztály, Mi erről, e, egyebek között és sok minden másról, hogy ennek a megismétlése szükséges -e vagy sem, valamikor 2018. május 8-en, kedden beszélgettünk, talán 9 óra után, néhány perccel, mint most. Református.hu megtámadták és köpködték a református püspököt és a zsinat világi elnökét Erről nem beszélhettünk, hiszen ezek az események az időtájt voltak, de inkább késő. Élő rendőr vette körbe a Szentpéter a Horvátországi Református keresztény Kálvin egyház püspökét, Huszárpált a Magyarországi Református egyház zsinatának világjelnökét és Gér András az egyházi zsinati tanácsosát, hogy ép bőrrel hagyhassák el az országház ház épületét. A Református egyházi vezetők meghívott vendégként vettek részt az és alakul ülésén május 8-án itt nem arról van szó, hogy ezt az kommunikus is. Tiszteletet ők celebrálták volna. A 76 éves egyetemi tanár Mifordító Huszárpát megviselték a történtek, erről is beszélt a Református Pont miután visszatért a zsinati székházba. Először is hálás vagyok Istennek, hogy ébőrel megúztuk, közeledem a 84 felé, de még nem fordult elő soha, hogy készeléti rendőrök menekítsenek ki egy épületből. Már napokkal ezelőtt lehetett olyan híreket hallani, hogy tüntetők megrohamozzák majd az országházat, de amikor megérkeztünk, még csendes volt minden, bezzeg, amikor hazaindultunk volna, a feldühödött tüntetők megakadályozták, hogy békében távozzunk a gazembertől a csalóig mindenek lehortak minket, mi nem szóltunk vissza senkinek, hála Istennek, mellettem volt két fiatalember, Szent Péter Püspök úr és Gér András Zsinati Tanácsos úr, összekapaszkodtunk mind a hárman is vigyáztak rám, nehogy fellökjenek közben a rendőrök, utat nyitottak nekünk, hogy elérhessük az autót, ami várt ránk. Nem szeretnék semmi rosszat mondani a tüntetőkről fogalmazott Huszár Pál, de mintha arra játszottak volna, hogy kiprovokáljanak egy pofont a rendőröktől, az egyenruhások viszont végig higattak, maradtak ezeket egyébként képek is ö, ö, kísérik ezeket az írásokat. Ezt köszönöm nekik, sajnám a történteket, ugyanis benne az országházban, ünnepi pillanatok tanúi voltunk, meghallgattuk az eskütételt, de a kint ordítózó tüntetők, már visszarántottak minket a hétköznapokba, mindannyian méltatlannak éreztük a helyzetet, hiszen annyi ostsványságot zúdítottak ránk, annél, hogy tudták volna, hogy kik is vagyunk valójában. Ami viszont nagyon jól esett, hogy a teológus tanítványaim látva a felvételeket az interneten azonnal aggódva érdeklődtek a hogy léten felől. Most mindannyian leckét kaptunk abból, hogy a demokrácia keretei között mi mindent meg lehet tenni. Gér András Zsinati tanácsos a parlamentből kilépve hiába próbálta elmagyarázni a tüntetőknek, hogy ők nem politikusok, hanem meki vendégek, ez senkit nem hatott meg. A tüntetők tovább pocsat diásnak, és gúnyos megjegyzéseket tettek ránk. Szent Péter, Szent Péter püspökór bocskait viselt, ez különösen irítált néhány tüntetőt, akik többször is megköpöztek minket, mint mondta, ez az egész atrocitás azért is volt fájú, mert huszárpár egy idős köztiszteletben álló egyházi vezető egyetemi tanára, aki mindig büszke volt a magyarsággal, és sokat tett az országért, valamint a református egyházért Szent Péter ötgyermekes édesapaként a horvátországi református magyarok lelki vezetője, aki sokat tesz azért, hogy a délvidéki magyarság megmaradhasson. Az inzultus végül úgy zárult, hogy Bogárdi Szabó István Püspök úr taxival jött elénk, és rendőri biztosítás mellett elhagyhattuk a helyszínt. 2019. május 9-e szerda, tehát ez egy nappal később. Református.hu. Köszönet a rendőröknek. A Magyarországi Református Egyház elnöksége köszönetet mond a rendőröknek a május 8-ai incidens mutat per 15128, ez nem tudom micsoda, tanúsított példamutató magatartásukat. Tisztelt belügyminiszter úr, tehát ez nem, a, nem egyszerűen rendőröknek mond köszönet, hanem tisztelt belügyminiszter úr. Ezúttal fejezzük ki köszönetünket, hogy május 8-án a református egyház vezetőket ért inzultus sorozatot a parlament előtt szolgáltató teljesítő rendőrök bölcsen, higattan és méltósággal kezelték. Köszönjük, hogy számíthattunk a magyar rendőrségre. Hálásak vagyunk azért, hogy a 12 évvel ezelőtt 2006. október 23-án történt eseményekkel ellentétben Ezúttal számíthatunk a Magyar Rendőrség Védelmére tisztelettel dr. Bogárdi Szabó István Püspök és dr. Huszál Pár, főgondnok Budapest 2018. május 9-én. Gondoltam, hogy ezt elébe, elébe tárom, külös tekintettel arra, arra hogy mindaz, amiről mi 8-án beszélgettünk, és aminek te különös jelentőséget tulajdonítottál, nevezetesen, hogy az állam és egyház szétválasztása nem igazán, és akkor te nem azt mondtad, hogy nem igazán, azt én mondtam, te azt mondtad, hogy nem teszi azt lehetővé, hogy az országgyűlésben istentisztelet legyen, ezzel senki nem foglalkozott, ellenben ez történt, Hozzátéve, hogy a Református Egyház valami ismeretlen okból a belügyminiszterednek címezt, és még ismeretlen módon sikerült egybevetniük a mostani eseményeket a 2006. október 26-án történt eseményekkel, amikor ezek szerint szintén ki voltak több, téve a tömeggerdnek, hiszen arról írnak, hogy ezúttal számíthatunk a magyar rendőrség védelmére, de akkor nem történt ez meg, szemben a május 8-ai eseményeken, amikor igen. Téged nem mint uh, politikust hívtam föl, és volt már olyan, akivel megosztottam ezt a hírt, vagy ezt a hírcsokrot, és adbéri félelmének adott hangot, hogy nehogy ebből a diskurzósból valami vallás ellenes hangulat alakuljon ki, pontosabban mondva egyház ellenes hangulat, de nekem ez eszembe se jutott. Tehát számomra ez nem egyház ellenes téma, ez egy közéleti téma, amely kivételesen az egyházakat is érinti, Elég delikát módon, de itt levinném a hangsúlyt. Hát nem egészen van Bibónak a német hisztériáról egy kiváló tanulmánya. Ez az egész történet a magyar hisztériáról szól. És ha van még egy kis ironikus érzéked, akkor enged meg nekem itt a regél órákban, hogy azt mondjam, hogy amilyen paranoiás ez a világ, az is fölmerülhet valakiben, hogy ezt a három derék református fit határon, innen és határon túl csak azért küldték ki, mint egy áldozati bárányt a Vágóhidra, hogy a rendkívül dühös és méltán dühös tömeg rájuk vesse magát, és így kiprovokálja, nem a rendőrségi pofont, hiszen rendőrségi pofon nem volt, minek is lett volna, sőt, kordon se volt, arra sem lett volna semmi szükség, hanem ennek a nagyon furcsa jellemi püspöknek a hálaadó levelét, aki már azt se tudja, hogy mivel tartozik az örökkévalónak, és mivel tartozik a belügyminiszternek, a a híveinek. De hát legyen ez a, a, a paranoja. A igen, igen, igen. Legyen ez a paranoja. Ami, ami nem paranoja, az, az egy nagyon-nagyon szomorú történet, ami azt jelenti, te jól ismered az evangéliumot, a hegyi beszédből idézek, mit ér az a só, amely megízetlenül azt mondja erre a szereti, hogy semmit. Arra való, hogy fogják és kivessék és megtapossák, tehát hogy járólapként még funkcionálhat. Ez a brutális kép jut az eszembe, ilyen egyházi hírek hallatán. Ezek az emberek réges-régen elfelejtették, hogy a szolgálatuk az emberek hitre, egymás jelenti szolidaritásra, a szegények, a kicsik, az üldözöttek befogadására és támogatására szól, és mindi, mindenkor kilesztéve a hatalom, a világi hatalom támadásainak, aljasságainak semmivel sem könnyebb a názareti Jézus tanítványaként ebben a világban élni, mint amilyen volt a názareti Jézus élete annak idején, 2000 évvel ezelőtt. Ezt ezek az emberek elméletileg tudják, de nem akarnak úgy élni, mint ha a názareti tanítványai lennének ez a megízvetlenül metaforrájának metaforájának értelme, hanem úgy akarnak viselkedni, mint a világ urai. Ezért aztán bizonyos szempontból, nyelvi nyelvileg teljesen korrekt bogádi püspök... Meg, megfogalmazása, hogy ő a belügyminiszternek ad hálát, hát az úristennek adjon hálát, miért adjon hálát? Valaki azt, azt írja nekem, aki egy ember, hogy, a, hogy azt azért erősen idézőjelbe kéne tenni, vagy inkább nem kéne mondani, hogy őket kvázi ezért küldték ki, mert hogy ez ugye egy ilyen csalinak tűnne, amit ez az illető, aki számomra egy fontos valaki, és nem szeretném, hogyha tévútra menne a mondandó, de azt írja, hogy ez így ebben a formában méltatlan. Hmm. A következő helyzet, én magam mondtam azt, hogy, ha, hogy ez egy paranoiás ország, egy hisztérikus ország. Ha, ha paranoid vagyok, akkor ezt gondolom, de nem vagyok paranoid. Tehát ezért mondtam hogy rögtön az elején, hogy ironikus érzékedre támaszkodva, vagy kérve de ezt értem, de az enyémet elnyerted, de valakiét nem. É, hát valakihoz én nem ismer, és nem tudja azt, hogy 2006-ban ez egy nagyon, nagyon megrendítő esemény volt, mert ismerem az egymásba kapaszkodás élményét. 2006-ban a Hősök terén, pontosabban a felnulási téren az öreg kosári domokos történész kapaszkodott belém, hogy el tudja mondani a beszédét, miközben a fasiszta goi motorosokot ott bugadták néhány száz méterre a motorjaikat, és az egész nap, még egészen különös, brutális rossz hangulatban telt, tehát nekem ez az egész nem újdonság, és azt is vallom, hogy, hogy nem megoldás ez a fajta, Jusszmúr Morandi a, a, az ellenállás, az, az ellentétes vélemény kifejtésének jogát más módon, más eszközökkel kell választani, és leginkább idős embereket nem hozunk semmifajta kényszer helyzetbe. De, de azt kell mondanom, hogy a, a példázat, amivel a püspök élt, az nem áll 2006 őszén mindenfajta iszonyatok történtek. Az hogy a rendőrség hogyan is mint viselkedett, az egy teljesen külön történet. Az, hogy abban az időben azok a politikusok hogyan viselkedtek, akik most istentisztelett, tehát kívánnak tartani, és önmaguk egymás iránti hálájukat kifejezni, az valóban megérne egy tovább gondolkodást. Van-ebben -e a mostani beszélgetésünkben a szándékom dacára vallásellenesség, mert én változatlan nem tapasztalom, ugyanakkor a református egyház számúra szokatlan módon jelenik meg, hiszen két közleményt vagy két írást is kiad a honlapján az esetről. Egyrészt ugye részletesen megírja a 8-án, hogy ők mit éltek át, 9. pedig ez a két ember. Egy, egy ilyen közleményt fogalmaz meg, vagy egy ilyen közé, amit egyébként írtak a belügyminiszternek, amit én, aki a református húnak nem vagyok rendszeres olvasója, csodálkozva tapasztalok. Te csak csodálkozol, én mondom, belsőleg megrendültem, veszem tudom hogy az a felelkezet, amely annak idején a gyász évtized során, a 17. században 40 prédikátort tudott adni a gályára és a nemzet becsületének megmentésére, az manapság azzal kénytelen és már illusztrálni, hogy dühös emberek káromolják az egyébként általuk nem is ismert, pusztán a participációk okán ott lévő egyházi figurákat. Én, én is azt gondolom, hogy a református egyházat sem, és semmilyen más egyházat sem támad senki. Ez a nagyon egyszerű, vagy leegyszerűsítő, a vulgármarxista terminológiára emlékeztető örökös mandrázás annak, hogy szocialisták és liberálisok, amióta a világon vannak, nem tudnak más csinálni, mint az egyházat gyalázni, ez egyszerűen nevetséges és méltatlan. Ha egyáltalán az egyházat igazi kritika éri, mondom teológusként, hiszen így hívtál föl, akkor az nem más, mint Isten akarata, hogy az egyház, az erejtőzködő Isten jó tetszése és akarata szerint újra és újra megtisztuljon, mert mint világi intézmény szervezet, e világban lévő valóság, Annyira ki van téve mindenfajta kísértésnek a hatalom, a vagyon, a mindenfajta bűn kísértésének, hogy újra és újra szüksége van arra, hogy megmérjen magát, szembenézzen mindazzal, amit tett, vagy amit elmulasztott, és vállaljanak a konzekvenceid, de Isten színe előtt. Ezt a Bogádi Szabó Isván Küsvök pont olyan jól tudja, mint hogy én most elmondtam neked. Szeretném tőled megkérdezni, ugye a beledvalló beszélgetések egy része a számra, a tudományos ismeretterjesztés, mert én magam teljesen tájékozatlan vagyok, csak kérdéseim vannak, lehetőség is van a kérdéseim amelyek beleférnek az illemszabályokba. Az, hogyha megalakul a parlament, akkor oda uh, illendő és szokás meghívni egyházi vezetőket, illetőleg ha igen, akkor többet és honnan merítve? Ez egy bizar történet. Te magad is tudod, ha más nem Shakespeare-től, az anglikán egyház feje az angol uralkodó. Miközben az anglikán egyház, protestáns egyház, és éppen azért jött létre, hogy Anglia elszakadjon Rómától, és a, a pápa mindenfajta felügyeletétől, azon közben 500 éve, össze van kapcsolva egy konkrét világi személy vonatkozásában a két testület. Természetesen a kenterbőri érseket a legkisebb mértékben nem próbálja befolyásolni, vagy manipulálni az angol király, vagy királynő. A világon mindenütt, ahol dinasztiák vannak Spanyolországban, Tárniában, ott az illető államegyháza, a legnagyobb felelkezett képviselőit jeles ünnepekre elhívják, mint egy általuk illusztrával vagy reprezentálva a, a nagy tömeget azt az arctalan, névtelen, hatalmas masszát, amit mondjuk katolikus egyháznak, vagy Dániában, evangélikus egyháznak lehet mondani, ezek szimbolikus gesztusok, ez belefér mindenütt a történetbe. E, ami, ami nem fér bele, amit mondtam a múltkori beszélgetésünk, amit nagyon örülök, hogy megígesszél szinte e, órára pontosan, e, hogy valakit vagy valakiket erőszakkal arra kényszeríteni, hogy részt vegyenek, valamely Isten tiszteleten, akár ökomenikus Isten tiszteleten is, vagy másokat, kirekezteni, kizárni abból a lehetőség, hogy ezen részt vegyenek, ha azon is kívánnak venni. Hozzá te test... akkor hangsúlyoztad azt is, hogy az állam és egyház szétválasztásának nem igazán a megtestesülését látod abban, is, te nem így fogalmaztál, hogy egyébként ez a holdutcai templomból temblomból a parlamentbe költözött abból adódóan, hogy olyan méltatlan megnyilvánulásoktól tartott a Fidesz frakció, amely ezt a méltóság teli megemlékezést, ezt a méltóság teli aktust megzavarhatta volna. Tökéletesen így van, ahogy visszaidézhet. Azzal együtt, hogy a, az ezerszer átkozott Horthy rezsim alatt egy félfasiszta világban, amikor a, a Felsőháznak jó pár római katolikus és protestáns püspök e is tagja volt ex hivatalban, senkinek nem jutott eszébe, hogy a kossuth épületben misét vagy isten jó, de azt kérdezem, el. hogy erre az eseményre, ami a parlament alakuló ülése, e Ildomos e vagy, vagy, vagy oficiálisan elfogadható-e az, hogyha vagy nem, ebben nem kell e, tóligot alkalmazni, meghívnak egyházi méltóságokat. Az én számomra elfogadhatatlan. az a gondolom, szocialist, ez az 1994-es honkormány idején visszaemlékszel arra, hogy ez nem így volt? Tehát akkor biztos, hogy nem, nem volt. Nem, hogy nem adott. így volt. Nem volt semmiféle Míg ötletessen sem ennek, föl sem merült, Elvigre mindenkinek a hite az én teológiai, vagy hongyula, hivatalos jogi, vagy politikusi meggyőződése szerint magánügy. Vajon az evangélikus egyház részt vette ezen a mostani eseményen, tudsz-e róla? Nem tudok róla. Fontos ez Nem de, de ha majd megkeresen hátra találok egy református húképet, vagy nem tudom, milyen forrásokat használtál még. Hozzám nem jutott el erről semmiféle információ. Jó, de egy evangélikus lelkész vagy. Vajon számodra fontos-e az, hogy előjáród, ha ez egy megfelelő kifejezés részt vette ezen az eseményen, vagy sem? Én, én, én szomorúan venném tudomásul, ha részt vett volna. Nem azért, mert Isten dicsőségre ne lehetne bárhol alkalmat szervezni, de nagyon bizarr dolog Isten dicsőségre egy olyan alkalmat szervezni, ami arról szól, hogy hogyan sikerült valakiknek fölkészültségük, eszük és mindenféle ármánykodás során a magyar társadalom egy jelentős többségének kiátszása és kiszorítása, aminek szimbolikusan valóban az esemény megfelel, ahogy rendőrkordon veszik körbe a kossuthéri épületet, azonképpen ez a hatalom így kíván magyar és magyar között különbséget. El. Mennyire nem diplomatikus lépést, nem biztos, most már fáradok, nagyon sokat beszélgettem. Kicsit ez a műsor olyan, mint április 8 előtt készült volna, az egész nap ilyen volt, ja. hogy és el vagyok szokva tőle, ugye több mint egy hónap telt el, hogy ez a permanens forradalom idézője, hogy a hallgatói célra értsenek. Hát vagy hogy a király királyista mondta a hétköznapok forradalma, hogy szembe de a te érzékenységed képes lesz transponálni a hallgatók befogadó képességére vagy érzékenységére. Annak idején, amikor 1944-ben kivétel az összes egyházi főméltóság, katolikus protestáns meggyőződött, már tudta azt, hogy mi vár azokra a zsidókra, akiket vidékről deportálnak és a legkülönfélebb gesztusok szintjén mozgulódni kezdtek, hogy, hogy ez nagyon-nagyon nem lesz jó. Nem úgy általában, hanem nekik személy szerint, akik bűnrészesek abban, hogy a magyar zsidóságot ugyanúgy deportálhatják, mint bármi más. És elkezdtek levelezni egymással is, meg a főre, meg a meg, meg másokkal. Annak érdekében, hogy valamit csináljanak. És amikor ebből, ebből mégis valami összeállt volna, akkor a az esztergomi érsek az egészet leállította. És mai napig nincs indoka, hogy miért is? Meg ilyet? Attól tartoz, hogy neten is alsítva viszik? Nagyon-nagyon nagyára nagy van annak, hogyha az egyház megpróbál a világi hatalommal valami módon egybe szövődni, elhiteti magával a őgyet szolgál, a érdekében, kutyafüle. És egyszer csak olyan, olyan határesetbe kerül, egy olyan krízisbe kerül, hogy már nem megízetlenül só, hanem mint a kutya hányadéka olyanná lesz, ami már semminek nem kell, csak földet szabad rászorni. Ez az, amikor az egyház megtagadva eredendő hivatását, nem csak, hogy nem Isten dicsőségére működik, hanem emberek kárhoz határa. Aztán tudnának még kérdezni, de egy kérdést tennék fel, azokat mind törlöm. Én annak idején nem szereztem túl nagy népszerűséget azzal, hogy amikor el, ugye a Magyar Rádióban nem volt szokás, mondhatni be volt tiltva a szóképletes értelmében, az, hogy műsorkészítő műsorkészítőről mondja a véleményt, hogy műsorkészítő más műsoráról mondja a véleményt, ez sehol nem volt leírva, ez egy iratlan szabály volt, amelyet nem nagyon át módjában senkinek se megszegni. Konzerműsornál kivágták, műsorban pedig hát megfették utána az illetőt és ez nem volt szokás, én se gyakoroltam. Azt követően, hogy eljöttem a Magyar Rádiótól, egyszerre csak rákaptam. Sokan úgy gondolták, hogy én élvezettel köszönültem másokon a nyelvemet, de én nem így gondoltam. Én ezt közhasznó információként végeztem, sohasem gúnyosan, hanem mindig valamire alapozva, legfeljebb abban tévedtem ennek az aprópóján kérdezem, hogy az, amiről mi beszélünk, vajon az egyházon belül, akár a református egyházon belül, akár az egyház FIG körül, függetle attól, hogy milyen felekezethez tartoznak, vajon téma-e, és ha téma, akkor vajon te ezt ha pedig nem téma, ez így természetes-e, felekezet, felekezetről nem mond véleményt, és ha találkoznak, mástól beszélgetnek. Mondjuk, hogy ha generálisan Ugyanúgy áll erre a szakmagyakorló is egyfajta munkásszolidaritás vagy tapintat, mint az újságírók esetében. Azzal együtt, hogy emögött azért egy nagyon súlyos, mondjam, mondanám, indulat vagy szenvedély alapú vélekedés is húzódik. Lehet azt mondani, hogy mindent az idő elsimít, hát nem egészen, nagyon nehéz adott esetben nem csupán a, a protestáns katolikus, hanem a, a, a református evangélikus, vagy a, a református evangélikus versus unitárius felekezet több évszázados vitáira gondolni, illetve kölcsönös megmérettetéseire. Vannak olyan reform, reformációkorabeli Kiváló emberek, mondjuk Sztárai Mihály. Mai napig a reformátusok szerint református, az evangélikusok meg magukénak vallják, és soha nem, ez már soha ezolita nem fog elcsúfolni. Van egy még súlyos, amire a már utaltam, akkor pozitíve, hogy a gyász évtizedben alatt szinte kizárólag református tanítók léviták, prédikátorok vállalták a sorsukat és a hitükért és a meggyőződésekért inkább gályára mentek sem, hogy engedelmeskedjenek az osztrák remuralom helytartóinak az evangélikusok ezt kikerülték vagy ö, kvázi konvertiták lettek, vagy ö, befogták a szájukat, nem igazán konfrontálódtak. És ez a nem igazán konfrontálódtak, úgy rajtuk is ragadt. Ez a 200-300 éves történet ö, ö, szerint a puha, a gyenge, az enervált, az az evangélikus, nem mondva ki, hogy emögött valójában egy nemzetiségi ellentét húzódik, mert hiszen az evangélikusok többsége német vagy szlovák származású, és az igazán magyar, a derekas, a hazafi, aki nem fél e, életét is áldozni, az a református. E, most egy ilyen történelmi e, alúzióval e, élő valóságban, e, Egyrészt az érzékenység ott lappang, mint a parázs alatt a láng, és időről időre elő is jöhet. Erre is lehetne sok példát hozni, de nem annyira érdekes. Ennél sokkal érdekesebb az, hogy bizonyos értelemben az ifjúságot nem izgatja. Tehát nekem számos református lelkész barátunkban kiválóan megértjük egymást. Föl sem merül fajta. Neheztel is, amiatt, hogy az egyházi vezetőségük mondjuk 25 évvel ezelőtt a, a hegedűs püspök vezényletével, ma a bogádi püspök vezényletével olyan világi politikát űz, ami az én számomra elfogadhatatlan, és nem személyi alapon, hanem a gondolkodásom öm, szubjektív értékektől mentesített. Azután, mert van még egy számára... kérdésem, de az aztán tényleg teljesen lényegtelen, a kiszerűség szól belőlem. Én láttam, találkoztam már Erdő Péterrel valami van vagy talán az OSAN-ban, önök OSAN megjelentést hallottak, ahol maga az a ruházat, amit viselt, eleve előtött, Nem írnám le pontosan, mert biztos fieségeket beszélnék, mindesetre nem öltönyben, vagy farmer nadrágban volt. Fogalmam nincs, hogy ez egyébként attól függően, hogy milyen felekezetről van szó, van-e, ugye erről mi már beszéltünk, hogy van -e előírás arra nézve, hogy amikor valaki civilként jelenik meg, vagy nem, nem e, tehát nem a, nem, a, nem a templomában jelenik meg, akkor van-e valamilyen dresscode, nyilván hogy a Bibliában olyan szó, hogy dresscode nem volt, de vajon maga az a bocskai, amire felhívja az egyik szereplő a figyelmet, e egyszerre figyelemfelkeltőként, és egyszerre pedig ki tudja, hogy miként, az vajon, és ezt a mondatot nem fogom tudni jól befejezni. Értem a mondatot, és értem a lévő gondolatot is, én, De nem ezt, szeretnék nem... senki számára olyan üzenetet küldeni, miszerint én a bocskait betiltanám. Én azt kérdeztem, Istenmény, hogy egy nem létező Istenmény. bibliai dresscode elnézést ezért az istentelen e, és... Semmi ten... istentelen nincsen benne. É, én magam, hogyha az én kiváló divatszakértöm, könyörögőle nem beszél róla ezelőtt 30 évvel. Fátermördert csináltattam volna, te talán tudod, hogy mi az a hallgató kedvér mondom. Álló derékban terékban karcsúsított, tért érő, fekete, úgy is mondták régen, hogy Ferenciuska. Tehát egy egészen bizarr viselet, mert igen, az embernek vannak ilyen, ilyen huncutságai, hogy azt gondolja, hogy az öltözékkel valamiképpen a karaktert jobban Igen. ki tudja fejezni. ezt akartam mondani, csak nem sikerült. Tehát, tehát a helyzet az, hogy mindenki orrjon olyan ruhát, amilyet akar. Hát elmész New Yorkba egy óriási ilyen nincs Magyar, ennek nincs jelentősége. Ennek, ennek nincs jelentősége. Annak, annak van, hogy láttam egy fotót, ha már az indexet idézted ott, ahol Amit miniszterel... mondtam, abban egyik se az index volt, az egyik, a, a, a, tehát az, az a református református.hu volt. Hiszem. Nem, én most az indexben látom, ez biztos, mint csak azt figyel, hogy a, a szegedcsanádi püspök Kisligó László és Orbán Viktor áll egymással, teljesen nézőm ilyen alkalman. És ha megnézed, semmi különbség, civilben van a Kisrigó László, semmi különbséget nem lát. Kellene? A kép nagyon jó kép. Tehát, mint fotográfia, ami teljesen nyilvánvalóvá teszi, hogy vannak olyan emberek, akikből kizárólag a ruhahozza ki azokat a vélekedéseket, amelyekkel őket a közvélemény, vagy a másik ember illeti. Köszönöm szépen a rendelkezésre, állást. Istenvel egyelmes! Köszönöm szépen! Annyit szeretnék mondani a mai műsorról, hogy ez tényleg abszolút hangvételét, lelkesedését, tematikáját tekintve pontosan olyan, mint ami április 8 előtt volt. Április 6-án utoljára. A koránkelést illetően, a felkészülést illetően, a megszólalók számát illetően, most ez az, amit ebben a formában a folytatok, akkor megszűnök létezni. Tehát, hogy ezt nem, nem jelen pillanatban nem bírnám hozzátéve, és ezt mondom az SMS írójának is, akit nem óhajtok felfedni, hogy át kell gondolnom, nagyon is, mint hogy korábban is átgondoltam, hogy milyen témákat veszek elő, hiszen pontosan erről beszéltem az első félórában, az első félórának a felében, ami egyébként teljesen visszhangtalan maradt az önök körében, de én ezt nem veszem rossz néven, hiszen én ott a magam felelősségéről és a magam szerepkeréséséről beszéltem, tanácsot nem kértem önöktől. Az, hogy amit ott elmondtam, azzal se nem értettek egyet, se nem vitatkoztak vele, azt tudomásul veszem. Ha visszatérek szeptemberben, ha, abban az esetben át kell gondolnom azt, hogy, hogy ahhoz, hogy eljussak decemberig, aztán januártól ki tudja megint meddig, addig meg kell találnom azt a formát, e azt a felkészülési formát, amit pontosan meg tudok magamnak mondani, decemberig hova akarok elérkezni. Könnyű volt április előtt azt mondani, hogy én az országgyűlési választásokkal akarok elérni, de ha szeptemberben elkezdem, akkor pontosan meg kell magamnak hat határozni azt, hogy hova akarok eljutni 2018 végén, és azt nem feltétlenül valami közéleti eseményhez kell kötnem. Hogy mihez, azt meg kell találnom alatta, de még inkább előtte hogy aztán már a szeptember 10-én, 11-én, 12-én jelentkező műsorokban önök ezt tetten érhessék, és amelyre meg tudom különböztetni magamat, mert meg akarom mindig is különböztetni magamat másoktól, nem forma alapján, nem ruházat alapján. Nem nagyon akarnék hosszan beszélgetni önökkel, mert el kell mennem, mert nem kell a civilapályára, de ha bárkinek bármilyen mondandója van, és az fontosnak tartja, akkor 0614890999 és 06 -7 -7 -1 -1 Ma volt egy szózat a néphez, aztán navracs tibul, aztán Karácsony Gergé, aztán Bácska János, aztán Donát László nem maradtak program nélkül, és az egyes beszélgetések messze túlterjeszkedtek azon a szinten a zöme, mint amiről egyébként általában szoktak szólni. Már ebben lehet, hogy nincs igaz, mert általában túl szoktak terjeszkedni. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Hogyha ez nem volt az utolsó, akkor hétfőn találkozzunk, de van-e bárkinek bármilyen hozzászólása, észrevétel, óhaj, sóhaj, panasz? 061-489-0999 és 0636771161 először. Valami egészen fantasztikus ételszak jön be felé. Valahonnan. 061 489 099 és 36771161 másodszor. 06 49 és 0636771161. Senki többet. Tessék! Jó, reggelt! Nekem úgy tűnt, hogy a Ryan Gosling nál ott. ott amikor a bácskövőre egy választ adott önnek, hogy ez így rendben volt, volt egy túl nagy hatáspauza. Mintha mint ha lehet volna önben valami. Nem. Nem? Nem. Téletem, bocsánat. Senki többet? Döröpont, fiala Janos Kukacs, gmail.com. Hát,